Nem fél a sötétben Nem tart az oroszlántól Nem ied meg az árnyékától Eljátszva az úcska színjátékot Nem Én csak boltba járok, sajnos kocsmában van nem Nem Visszaszámolok 100 99 98 Elég És mire gondol, ki lehet az? Stimmel Fiala Kejfej civilrádió Civil Rádió 9800 És interneten Mercy of manifest destiny We give ourselves great credit We thank the good Lord so earnestly But something's been omitted yeah. By the writers of history Now stand up all unsung heroes Who made this world for you and me That crawl is clear through for forests Of seedlings, nuts and leaves And everything everywhere dried up And the native's got no dry heaves Mosquitoes brought malaria and bees brought their hives The Indians got less scarier with yellow skin and eyes Hooray, hooray the black rats of London They cross the sea for you Needless raising glass. so thankfully Hooray, the black rats of London Made in long treacherous passage to Spread the natural juices A gift to you A well, gift to you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 többieknek, ahogy akarják. Ternap volt egy Facebook live, és reggelre szomorúan konstatáltam, hogy Újhely Istvánnál maradt a tollam. Azt írtam neki reggel, mert már reggel überaktív vagyok, hogy használja egészséggel. Még nem kaptam választ. Egyen völgyön levegőben 8 fok van és esik az eső. <Szorítan> Ez a Kéfe Jancsi jelentés az árboz sokak megelégedésére és nagyon sokaknak nem megelégedésére megfelelő rész aláhuzandó. Ne felejtsék, hogy hétfőn 13-án nagyon messzire jött ember lesz az Aquarium Club volt lokájában. Bakács a Filipovval, ha odaérek velem. A belépés díjtalan, Erzsébet tér, Aquarium lefelé a lépcsőn, aztán balra. Fél nyolctól a belépés díjtalan. Fél nyolctól, Bácska János, nyolctól, Ugi Attila, fél kilenctől, Wintermantel, Zsolt és nagyjából 9 óra, 12 perckor, de valószínűleg nem később távozás mezeje. Két telefonszámot ajánlok szíves figyelmükbe, amelyel, vagy amelynek, vagy amelyeknek a felhívásával telefonhívást tudnak generálni, és bele tudnak kerülni ebbe a halható, halhatatlan adásba. 0614890999 és 0,3, 06 Figyelek 7, mire I hurt myself today.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 But I remember everything. What have I become, my sweetest friend? Everyone I know goes away in the. Három SMS-t küldtem, illetve négyet új helyének, hogy használja egészséggel a tollamat. Filipov Gábornak, hogy holnap 7:15 15 is tibornak, hogy holnap 7, 30, és Karácsony Gergelynek holnap 8, 04. Ketten válaszoltak 061 és 0636771161. Ugye szokták azt mondani, hogy a féligtelt pohárra, pohárra kétféleképpen lehet nézni. Most az iránt érdeklődöm, hogy... Természetesen ennek analógiáján mondják meg, hogy ki az a kettő, aki telefonált, illetve ki az a kettő, aki hagyott üzenetet már, most 7 óra 8 perckor, és ki az a kettő, aki még nem. Csendben pedig azt sejtem, hogy az első telefonáló a tegnapi meccsről fog beszélni. Jó reggelt! Tiszteletem, jó reggelt, jelentés az árboczkosárból, érettség és körülötti mizériák. Évetem. Bedobom a reggeli műsorba. De mit akar ezzel kapcsolatban mondani? Kíváncsi vagyok a hallgatóknak a véleményére. De mi az, a, miért kíváncsi, mi, miért, mi az, amilyen izgatja az ügyben? Parancsol? Nem parancsolnék. Azt kérdeztem, mi az, ami izgatja az ügyben? Hát ez a, ez a, ez a nem mindennapi kisziver oktatása a soroknak. De ez ilyen már korábban is előfordult. Mi, az, ami, mi az, amit ön, mi az, amilyent érdekli? Mi az, amiben a hallgatók önnek olyan új novumot tudnak mondani, Nyakó István után szabadon, amért érdemes volt bebeteti ezt a témát? Hát kíváncsi vagyok, hogy, mm -hmm. hogy a hallgatóknak Everyone értem. Ez a beszéljünk, hogy ne legyen csönd. And you could have it. Én nem azt mondtam, hogy az érettségi nem lenne fontos. Én arról beszélek, hogy a hallgató mennyire fontoskodik. De a fontoskodás az mindenkinek emberi joga. Betiltani lehet, de nem fog sikerülni. Itt vagyok mindjárt például én. Én is szoktam időnként fontoskodni. If I could start again, a million 06148999 és Ulat Jó reggelt! Jó reggelt, Tagányi! Jó a Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó Jó Hát itt van például mindjárt ez a CD lejátszó. Ez nem fontoskodik, de teljesen önálló akarata van. Tehát én beállítottam rá a hatost, ő meg úgy döntött, hogy lejátsza a négyest. Most megnézzük, hogy kicseréljük a két CD lejátszóban való CD-t, akkor nagyobb hatással leszek-e a CD lejátszóra, mint amilyen mértékben önökre hatással tudok lenni. Önöket egyébként se tudom kicserélni. Tehát nem mondhatom azt az előző hallgatóra, aki az érettségi miatt telefonált, hogy Kicserélem és berakom az egyes cd lejátszóba, hát mást mond? Tudom, impertinens vagyok, ma ilyen napon van. Jó reggelt! Jó reggelt, Horváth Péter, Mondja, édesem! Mi, miután megnéztem a, a Facebook Live-odat, írtam így be egy pár dolgot. Gadozógyi, hogy Oli Péter bajnokot a és, tudom, ez a meccset, azt mondtad, hogy ez már pokodhatatlan ez a tegnap előtt. Tehát szerintem pokodható volt. Ez, az, az, az utolsó öt másodperc, ez döbbenet volt. Az döbbenetes döbbenet. volt, de a Liverpool meccs jobb volt. Jó, de hát igen, de ez, ez ez rendszer. Itt kiabáltam, itt, itt, itt, itt, itt a barátom alud, szegény de... Szeretnék neked egy jó hírt mondani, éjszaka, valamikor fél tizenkettő tájékán írt nekem a Wintermantel. És én egy ilyen rádióműsort képzelek a jövőre nézve, esélye nagyon kicsi, de azért ez lehet egy parányi sziget, sok beszédnek, sok az alja, írt egy e-mailt, amelyben arról szólt, hogy szerinte, bár ugye Újpest témakörben nem tartozik, nem lehet nem beszélni az elmúlt napok foci mérkőzéseiről, így a Winter Montel Zsoltal való beszélgetésben ez biztos, hogy bekerül, és én nagyon bírom azt, amikor a beszélgető partnereim úgy jeleznek valamit, hogy egyébként azt nem kéne jelezniük, hiszen a szabad beszédben ez bármikor megtehette volna ez ma. Igen. igen. Ez, ez Még egy utolsó, mondja neked, hogy ilyen negyed háromkor bejártam a 9. kerületben autóval, a Tóth utca, Nádasdi, Bester utca környékét, ez semmi fantasztikus, milyen építkezések van. Akkor tudod, amit a Bácsrörről biztos fog beszélgetni erről ezekről a kivágásokról. Hát a, a páluszai fiúk jutott eszembe, ami úgy végződik, hogy ugye vége a grunnak, és jönnek a földmérők, meg a Kövővessek meg az építészek, és hát sajnos, ez, ez eb már belváros. Ez ebben egy, van igazságod, de nyilvánvalóan attól még mindaz, a nem ami ko amit korábban... Hát... Nem, arra, ne, én nem azt mondtam, hogy nem kell kivágni, hát, tegnap például egy olyan beszélgetést folytattam Bácska Jánossal, amely szellemét tekintve nem pontosan ugyanolyan volt, mint a rádió műsoré, de az nem a fakivágásokat illette, hanem a közgyűlés levezetésének a módját, a kérdés majd az, hogy a itteni beszélgetésben is ez jelentkezik- -e lehet, hogy most is például fontoskodtam és olyan részleteket árultam el amelyeket nem kellett volna, de még egyszer mondom ma egy ilyen reggelen van nézzük meg, hogy az egyes CD lejátszó lejátszó a hatos trekket. Hát a CD-vel könnyebb bánni és az egyes CD lejátszóval, mint a hallgatókkal Az összes hallgatót, akivel elégedetlen vagyok belerakom az egyes CD lejátszóba és átformálom őket ha már Ferencvárosról van szó akkor Baranyi Krisztina a Facebook oldalán örömmel fedeztem föl Gra István és a tengerész beszélgetését egyebek közt a műsoromról tengerész nem vész el, csak átalakul én a tengerészről sose gondoltam azt, hogy egy jellembajnok, de mindig azt gondoltam hogy egy érdekes ember When I feel like a freak When I'm on the other end of someone's Jó reggelt! Jó reggelt, úr. Én nem láttam a meccset teljes egészében tegnap csak a második félidőt. de az öt perc meglepett. Én nem tudom, állt elnyit a játék, állt. De akkor rendben van. Köszönöm szépen! Nagyon szívesen. Looking for the possibilities And in my mind I got this skin I can share Cause when I get Where do you go? What do you say? And how do you know? I'll say who cares when people stare I will make myself invisible Yes I will, yes I will I walk down the hallway ducking, barbers flying, people crying, and I'll be lying on the floor, get the feeling ain't doing nothing but sucking, knock knock on my head becomes a loud, loud roar, what do you do, where do you go, what do you say? Öreget? Bocs, de három szó lemaradt. Fak kivágyás nem megy, sajnos. Ez emiatt kár volt betelefonálni. And <síns> Baranyi Krisztina oldalán találtam egy érdekes hangbejátszást is, ezt megmutatom önöknek. Így, csak így telefonon keresztül. Az új telefonon keresztül, amit eddig nem vallottam be, hogy van nekem, de van nekem. Jó reggelt! Jó reggelt! Fiala úr, ön műsora legjobb, én mindig hallgatom, De telefonálok és a Karácsony egy nagyon szerettem és őt szeretném a tarlós úr helyet, mert ő egy nagyon igazi úriember és egy nagyon szimpatikus és nagyon jó az ön is nagyon köszönjük. Át fogom adni, nagyon szépen köszönöm, azt is nagyon szépen köszönöm, hogy ezt így több első személyben mondta, és akkor már is helyet cserél a tabellán a kigyóbűvölő a nem tudom ki csodával. Ez csak azok értik, akik öregek. Tessék, itt van. A szín van a nulla. Igen, Igen. Jó legyen. Igen. Tesszük. Akarod még egyszer, lemélem, te fogsz. Tesszük. Tesszük. Ön mindig is nem volt, mint régen. Hmm. Mióta ismer? Hát, régóta. Minek hallgat? Ö, mert ö, mazoista vagyok. a marakonságát és az ön kollégáit. Igen, én is önben. Csak az a baj, hogy én nem keresem az ön társaságát. Én sem, önét csak felhívtam. Arra én... kérem, hogy a covington a saját szájába tegyük. Értettem. Tessért. Ne nagy képöskö gyöcsim. Kit nagy kis püsk. Tessért. Provokatőr. Így van. Tesső. Tesső. Már megint bolong tettél! Te! Rökött vagy! Igen. béből igen! Há! Pufajkások! Pufajkások, ruanda. Tessék. Hello? Shednyaló? Aha, oh, az. Aha, oh. oh. oh. hülye! Mm -hmm. Aki mondja, oh. A a bunkó ott ad neked, ekkora furko valaki hülye, tilikus szövegével. Ez nem ez a rádió, ez a nagyobb gesztus. Hogyan teheted a gesztus? Neki abban jön, hogy senki van Elnézést, nem akartam kialakítani. Hát a hangom jó, tehát azért jó meg már a fákjás menet, aha. Oh. Oh. Jó reggelt! Jó reggelt! Van egy kérdésem, fiatal úr. Ajj, ajj, Hát nem is tudom ez, hogy lehetne de... Egyenesen. Zsidó? Igen. Igen. zsidó vagyok. Meg, meg, meg, Tesszük. meg. Buzi. Buzi. Buzi. Buzi. Buzi. Buzi. Gáz. Az, agyatokba. Az agyatokba. Az a rokonaival. Tesszük. Na, ha Igen. Tessék. Tessék. Halló. Halló. Tessék. Igen napot kívánok. Igen. Én nem azért hívom, hogy bosszant sem ült. Ha nem? Önt, csak. Van egy olyan kérdésem. No. Miért vezet rádiót, ha fogalma nincsen, hogy hogy kell azt, vagy mi? mi miért... ide Idehoz minden reggel az autóm. A párt ide ültetett. A párt is Ez ide nem? Hát A katasztrófa. Provokál, sröcsén. Farágok. Így. Na, vége? Ez így itt a Baronyi Krisztina oldalán. Csak úgy kommentálok nélkül. Beleértve, hogy ez a rég volt, hát Kusnéni szegény már talán meghalt, mint király Lévia. Ki tudja? Here we are again. Hát ennek azért annyira nem kell örülni, hogy hírvi we are again. I close my eyes, again. I see things as they were back when we had our own Closed of the Universe. Closed time like curse. Nula around the world, and here 0 és egy. Kilenc perc múlva lesz reggel fél nyolc. Esik az eső, nyolc fok van, csúsznak az utak, kicserélték a téli gumai, gumiaimat nyári gumikra. Most például a tolatórendszer az nem működik, a sikerült kiiktatni. De az első szenzorok sem működnek, tehát az autótól most bárminek neki mehetnék. Ezt egyébként... Szenzorok nélkül is megtehetem. Elfogyott a szufla vagy teljesen megleptem önöket ezzel az összeállítással, amely Baranyi Kristina oldalán található. Nem szeretném magamat sajnáltatni, és minden tagadásban van valami állítás, csak azt szeretném önöknek mondani, hogy ez az egyetlen rádióműsor ma Magyarországon, egy ilyen reggeli interaktív, amit egy ember készít, ezzel nem becsülöm le a csorbatevékenységét, ő a hangmérnök, minden reggel valahogy ide magam és próbálok valahogy önökkel a világ dolgairól beszélgetni, beleértve hogyha nagyon nem megy, akkor zene szól. Valamint hallgatói segítséget kérek az ügyben, hogyha semmi mondandóm nem lenne, ami egyébként elég ritkán fordul elő, akkor a zene szövegarány ne boruljon teljesen föl. Még egyszer mondom, nem szeretném, hogyha ezt túlságosan értékelnék. Egy évek közt a nyári nagyjából három hónapos kihagyás is arra való, hogy újraindítsam a rendszert. A túl jól sikerül, vissza se jövök, hogy meghalok. De azért kötve hinném, vagy horgolva, hogy szeptemberben ugyanebben az állapotban jönnék. Jövök majd vissza, mint amilyen állapotban most vagyok. 06148909999 és egy Nincs visszaszámolás, de május 13-án nagyon messzire jött ember, aztán 27-én az Aquarium Club volt lakájában Bakácsa, Filippoval, önökkel és velem. Szolgálati közleményként mondom, hogy ne felejtsenek el adni pénzt a civil rádiónak, ha módjukban áll személyi jövedelemadó. Jó Tiszteletem, Fiorra én ö, mélységesen felháborítanak tartom ezt a bejátszást, ez, ez, ez mindennek az alja, és én szívemből gratulálok a műsoraihoz, és kitartás. Köszönöm. De ön volt az, aki az érettségével kapcsolatban telefonált? Mirror, mirror, on the wall, boss dog, give it to him. Get involved, turn it up, speed it up, slow it up. Underground, buddy under us, undercut, shipped up, chipped out, swimming with the sharks, with my gills up, turn the wheels up real tough. Drinking lemonade in the shade, getting blade with a gang of pill gloves. Az újházi Facebook Live-val lehet, hogy még egy tollat elajándékozom, mert még lesz egy beszélgetés Szilbernádettel, aztán mehetünk vagy mehetnek szavazni. Én még nem döntöttem el, hogy, hogy cselekszem, de mindenféleképpen tájékoztatom önöket. Jó reggelt! Jó reggelt, Jó réget. Szia, Laura. most hallgattam, hogy az emberek milyen ostobát, milyen buták, szégyen, amit a. Kormai rádióba is betelefonálnak azok a ostoba emberek, hogy. Kormai rádióban Mi? Ez jó az ön műsora, nagyon az jó. Nagyon jó a kormányrádióba? rádióban, melyik kormány rádióban lehet betelefonálni? Oda én is betelefonálok. Semmilyen ötletem nincs, hogy mit mondjak, de az előbbi össze összeállításból valamit mondanék. Patkány, zsidó, valamit mondanék. Ezt végül is bármikor lehet mondani, és már akkor patkányoztunk, amikor egyébként a fővárosban nem szaporodtak el. 06148909999 és egy cartoons Ha a fokozatba akar emelkedni az ember, akkor azért többé-kevésbé tudja, hogy milyen CD-t emelje el le a falról. Nyáron megyek Fleetwood meg koncertre, őszintén elnézést kérek Iggy poptól, hogy akkor egy másik kontinensen fog tartózkodni. És elnézést kérek a honpolától is. De egy Bruce Horsby Krista az még beférne a naptárba. Beírnám és nem mennék el máshova. De ez a Bruce állandó, csak Amerikában lép föl. És én olyan vagyok, mint Sólyom László, nem megyek Amerikába amíg. Sokkal több hasonlóság, nincs Sólyom László is köztem. Tudnák egy olyan műsort csinálni itt a műsorban, tudnák? Amiben csak és kizárólag a korosztályomnak megfelelően kálmán György után szabadon félszavakból megértenénk, vagy nem értenénk meg egymást, hogy az orromat tisztítsa. 0614890999 és a 0636771161-es telefonszámot ajánlom figyelmükbe már nem túlságosan sokáig. You, a ma reggeli beszélgetések valamennyien interaktívak, betelefonálhatnak, de onnantól kezdve már csak főváros és az bizonyos kerület, ami éppen soron van, kezdjünk a kilencedikkel. <tosz> Szabad a gazda, most van és talán kilenc után. Óhaj, sohaj, panasz, csabalacsi okos lesz. 06148909999 és egy. More time to watch our furry friends, put them, kill them, put them on a mat. January means New Year's, time to get a buzz on. A February march in April, more time for juice and sun. Hey, we're having a no problems at all. Not hip and hip and hip. All in the low, We love our Bobby LeBante and the WWF. We love our swaggered and haggard. And we love the W the president. There's love all around us. Our church friends are doing well. And the little mongolo children. We we'll keep them all from hell. Hey, we're having a Kettes CD, most már a cd akarja visszaadni, de most visszaadta. Akkor ne is rakja be még egy számot. Ne húzzam az időt, mindjárt hozzam ide a bácskait. Ha nem telefonálnak, én felhívom a vácskait. Akkor nem lesz Personal Jesus a Johnny cash -sel. Még 40 másodpercig dönthetnek. 0614890999 és 036771161 másodszor. Hát akkor elfogyott a muníció. Sajnálom. Pékszívesen hallgattam volna önöket. Nyiljjaj! Átmásolták a névjegyzéket és onnantól kezdve mindenkiből kettő lett. Akkor egy szignál. Nem elég tisztességesnek lenni, annak is kell látszani. Úgy se sikerül. A műsort a Ferencvárosi Önkormányzat támogatja. Jó reggat lehet? Így. Képzelj el, a Wintermantel éjszaka hagyott nekem egy e-mailt, hogy beszéljünk a fociról. Ön nem akar? Ugye mindjárt ott van a fradinak és is egyébként ugye az évfordulója, tehát egyébként nem akar az elmúlt két nap meccseiről beszélni, akkor még mindig ott van a Fradi évfordulója. Mind a kettőről beszélhetünk. Sőt, csinálni. van egy szabadtéri kiállítás is. Jó foci mind a kettő, van szabadtéri kiállítás is. 785 képet lehet látni a 120 éves Fradi történetéből és ről köztéli. Kész. Elvesztettük Bácska Jánost. Ahó, hova lett? Én vagyok. Jó. Rendben van. Valami kopasz cenzor, aki a fejünkben ül időnként kinyomja a hagját. Igen? Hát 785 köztéli fotó látható a Ferencváros utcájén. A 120 éves Ferencváros Fradi történetéből érdekesség még annyi talán, hogy a mindenkori önkormányzaték követében alapították a fradi, tehát a bokástér 14 ben És kiderült Talós Istváról, én ezt eddig nem tudtam, mert hogy ő is ott volt, hogy ő is fradi Drucker? Fradi van, most hivatalosan. lehet, igen így. fradi és aki most ott volt az idősek közül, meg a még idősebbek, mála is idősebbek közül, azokra a nagyon érdekes, jó beszélgetések. Voltak felelők történt Valamit csináljon a hangjával, a telefonjával saját magával menjen ki az utcára, sétáljon, de olyan, mintha. az ablakban, az ablakban vagyok, kinyitottam az ablakot. Hanyadik emeleten van. Földszinten szinten lehet ez a baj. Nem, mert a biztos örültek volna, hogy az emeleti ablakából ott a párkányon mindjárt túljött. Tehát elolvasva az ember a kommentárokat őről magamról, tehát az embernek azért virágos jókedve nem támad reggel a vécén, amikor éppen kakilés és menet közben még ezt hallgatja, tehát meg olvassa. Tehát sikerült Brian Kristina oldalán találnom egy ilyen összeállítást a múltból, mert az annyira régi hangok vannak benne közben, a fele szerintem már a túlvilágra távozott és hát az ember tapasztalja, hogy a szerződésünk révén, én kiróra hogyan vagyok megvéve. Ön pontosan látja egyébként azt a fordulópontot, eh, ahol megváltozott a hangulat? És nem akarom hát, elvicszelni. Hát az ön megítélése éve, egy 15 bizony. 15 hallgatom a kejfejáncsét, Nem megváltozott a hangulat, igen, de, de mondjuk, mint ebben a tenger, ebben a felvételben nem azonban benne, a, nem a lányi, jó, de azt kérdező... nem, nem mondanám, hogy ez, ez, ez a fajta jelenség. É. És azt se hiszem, hogy ezt a képviselő csinálta. De már is nem, az, az fel se vetődik, de minden esetre olyan nagyon senkit nem zavar. Ez ilyen hangulati elem, de hát végül is... Hát jó, csak, csak ugye olyan csíj hallgatóit figyelembe veszük, hogy az ő tapasztalatukat, akkor az, az nem baj, hogyha valami valamit reprezentatív maradjunk el. Ez a felvétel nem annyira Hogy egyik szavamat a másikba ne öltsem. Azt kérdezem Öntől, hogy ugye egyrészt változás áll be a beszélgetésünk folyamatában, amiből még nagyjából három van hát ebben a hónapban. Aztán majd meglátjuk, mi lesz szeptembertől, az még nagyon messze van, mert Kocsis Máténak, akit megpróbáltam a műsoromba vonzani, de csak a Fidesz sajtóosztályára akartak utalni, amit én már a kommunizmusban sem bírtam, amikor azt mondták, hogy akkor is hívjam fel, annak idején a sajtót, azt mindenhol a Magyar Rádióban, a 80-as években azt elhárításnak hívták. de valakinek azt ajánlották, hogy a bácskainál keresse a sajtósztályt, és ez nem Bucsai Tímeának a kritikája, akkor az ember nagyjából feladta, mert nagyjából sejtette, hogy valami olyan labirintusba kerül, ahol csak eltévedné lehet, de eltévedése közben a bácskainak nagyon kicsi a valószínűség, hogy ráakadna. Tehát annyiban igaza volt, hogy a, a, az újságokból a Facebook csoportokból, az Indexből, az Origóból, és nem sorolom föl az összes internetes izét, e, tényleg e, politikai tényezők váltak. Mondjuk Kocsis Máti e tekintetben egy oldalú volt, mert hogy maga a politika nyomta ezeket az orgánumokat ebbe az irányba, arról megfeledkezett. E, de Mindenek a hatására döntöttem úgy, hogy nekem untig elég megvívni önnel az ügyben, hogy Ferenc Szerárosra beszélgessünk, már az sem működött, hogy hármasban tegyük ezt Baranyi Krisztinával, mert annyira felborult valamelyik oldalra a mérlek, hogy az ember a hátlevő időben semmást nem csináltunk, mint megpróbálta a mérleget ismét visszatelni az asztalra, tehát mindenkinek lehetősége van megszólalni Bárnai Lászlónak és Baranyi Krisztinának és bárkinek Tripon Norbertnek, de nem azokban. A fél órákban, amelyekben én egyébként a polgármesterrel addig beszélgetek, amíg a népkegyéből polgármesterek lehetnek, majd meglátjuk, hogy lesz-e változás októbertől, és hogy ez a változás egyébként az együttműködési szerződéseket hogy érinti, de Azért az nagyon tanulságos, ami legutóbb annak a bizonyos utcának a fakivágási történetét illeti, hiszen ezzel kapcsolatban volt egy közgyűlés, volt egy felszólalás a Baranyi Krisztinának, és itt meg kell, hogy álljunk, mert ugye egy szűkített és egy bővített válasz van, amit Dombovári Csaba jegyző írt arra, ami történt beleért vagy a 444.hu hogy írt róla, vagy ezt követően az Index. És ugye Dombovári Csaba valamelyik verzióban azt írja, hogy az egyébként hogy ez az egész elhangozhatott az félek, az... félek, hogy a második verzió az nem Dombovári Csaba verziója. Az csak az ő Válságból van az. Igen, erre még rá akartam kérdezni. Igen, de nem félek, hanem ez egy sajtóközlemény, a sajtóközlemény, mint a jegyzőért. Igen, de abban, amit a jegyző írt, abban az van benne, hogy az az anyag, tehát egyáltalán ez az egész lebonyolódhatott a Ferencvárosi Önkormányzat közgyűlésén, az abból adódhatott, mm. hogy nem voltak tisztában a szervezet és működési szabályzattal, mert ha egyébként tisztában lettek volna, akkor tudhatták volna, beleértve a jegyzőt is, aki ott volt, aki vagy beletemetkezett az írásába, vagy agyhaló volt, ugye ez a két lehetőség van, hogy, vagy trollkodott. Lehet, Tessék? De ezt nem ő mondja. Nem, ezt az tudás kezdő én, én ma egybeöthözöm mindent. Tehát én ma egyszerre vagyok Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc és Fiala János. Aztán mindenki eldönthet, hogy az idéz egy gyűjteményből melyik vagyok én és melyik ők. Tehát azt írta, hogy ez nem lehetett volna egyébként a közgyűlés anyaga, mert egyébként ez jegyzői hatáskör, így aztán semmi keresni valója nem volt a közgyűlésen. Ott mégis meglehetősen hosszan volt erről szó. Azért az nem átló, hogyha tisztában ugyan, lennének a közgyűlésen arról, hogy az SMS mit mond. Igen, csak ugye az a kérdés, hogy mire iszik a vendég a hangulatokra, vagy a tényekre. Tehát miről szeretne hallani, mi, mi az, amiről uh, érdemes beszélni, vagy jó beszélni. Uh, sajnos itt elment teljesen a hangulat uh, irányába, és nem biztos, hogy én jó vettem az adást ott, a, ott élőben, uh, és ennek a következménye az, hogy többet Oké, tehát akkor e tekintetben azt az önkritikus mondatot ön elmondja, mely szerint nem biztos, hogy a lebonyolítás múdja az ön részéről szerencsés volt. Na, mondja ki. Elnézést, a Freud működik, mert ebből semmit nem lehetett hallani. Tehát az én kérdésem elhangzott, és utána önt nem lehetett hallani. Iszéleképpen lehetne apostrofányi vagy minősíteni hangzottakat, attól függ, hogy mi a belső motiváció. De az Isten áldja meg... már meg Báska Júr! nem fogom fölolvasni azt, amit a közleményre a 444.hu írt, mert ugye az pont olyan, mint a 444.hu, lehozzák, okay, de... lehozzák az, a Ferencvárosi Önkormányzat közleményét, és minden egyes mondatához három megjegyzést fűznek. Bírja azt kimondani, minden megjegyzés és egyéb kommentár nélkül, hogy nem mindenben volt szerencsés az a mód és az a hangnem, ahogy egyébként a Ferencvárosi Közgyűlés legutóbbi részét ezen konkrét ügynként ügyben cselekedte. Tudjon egy önkritikus mondatot mondani, hadd a nép. Nem fog? Nem mondják azt, hogy nincs Freud. Azt nem mondják, hogy nincs Freud. Azt nem mondják. És a honpola szerint, amíg van Freud velem, addig nekem nincs problémám. Látom azt a feszült várakozást, hogy az emberek otthon... Jaj, mondjam már ki, mondjam már! Megszűnt, megszűnt az előfizetése a bácskainak között. <gül> Vagy én hívok rossz számot. Na jó, Ilyaj. pedig azt hittem, hogy jó számot hívok. Nem, nem jó számot hívtam, azért nem válaszolt. Oké. Okay. Csak a Freud betette a lábát. Valaki telefonál, hallgassuk meg, mit akar. Hallgassuk. Jó reggelt. Drága uram, fiatal. Uh, fia úr, ezt az embert. Nem é. akarja. Szánalmas. De ne hogy megszakadt a vonal. Drága uram, én milliószor hallgatom. A ha rizikós kérdés van, elmegy a vonal, minden történik. Aha. Bácskai úr, azért mi ketten elég omnipotensek vagyunk, tehát hogyha rizikós téma van, akkor elmegy a vonal. Tehát nem elég, hogy jön egy szánalmas alak. Én meg zsidó vagyok, ez a kettő mondjuk nem nagyon fér össze, csak ott marad bennem mindaz, amit abban az összeállításban hallottam saját magamról, amit mindig megkapok, ami egyébként igaz. Tudjon egy mondatot mondani, ami ki fog derülni az illető számára, hogy se nem szánalmas, ráadásul nem mindig akkor megy a vonal, amikor. Igen, nyilván az emberek mondatokat hogy szeretnének hallani, de akkor, igen, ha nem hallják, akkor lesz. Valahova álljon, ahol lehet hallani. Tehát azt tudom önnek mondani, hogy a Légópincében szerintem nálunk a házban jobb viszonyok vannak, mint ahol ön van. Legyek, az út, nem tudom Fel van öltözve rendesen? Ha. Jó? Hát. Sapkossal? Van. Jó, rendben van, igen. Hát ha most jobb. Most sokkal jobb, maradjon hát. az utcán. Ja. Igen. <gül> figyelj. Jó, tehát mondjon valamit kialakult. az embereknek. Hát nyilván ott kialakult azon az ülésen egy hangulat, online közvetítik, vagy élőbe veszik az embert. Nem mindig az jön ki a száján, amit utólag is úgy gondolni, hogy szeretne. Nem jó, nem jó beszéltem azon az ülésen, most belátható, de nem biztos, hogy nem igazott. tehát Az egy másik kérdés, az egy másik kérdés, azt kérdezem öntől, uh, nagyon szépen köszönöm, és nem éltem vissza, hiszen ő lehetővé tette nagyjából egy hete, amikor részleteket olvastam föl a jegyzőnek a reagálásából, amely nem levél, ahogy ön is írta SMS-ben, de valamilyen módon szerettem volna megjeleníteni, különös tekintetel arra, hogy ez teljes valóságában, mint utólag kiderült, nem jelent meg. Amit abból végül is gyártott a sajtóosztály nagy valószínűséggel, az ön tudtával és beleegyezésével, az milyen alapon és hogyan választott abból, vagy írta át, lényegét tekintve nem tehát nem lehet belőle más, mint amit egyébként Dombóvári Csaba az ő rendelkezésére bocsájtott több oldalon keresztül. Hát nézd, a jegyzőnek a négy oldalas uh, válaszát, azt egyszer három el, el tudtam olvasni, tehát az nem uh, civil, hétköznapi embernek való válasz, miközben kihetetlen, precíz és pontos. Ez így van. Uh, abból, hát kell, kell abból készíteni egy amit uh, megértenek azok is, akiknek éppen sérelme esett. És visszatérem még, tehát ahhoz, hogy rend szeretően és szemerszerűen működjünk, ahhoz van egy hivatali nyelv, meg van egy emberi nyelv, amit meg lehet és át kell adni az éppen érintetteknek, akiknek fája a fotivágás. Végül is. Ami megjelent abban a következő szerepel, mind a közteleten történő favágás, mind az építés engedély kiadása a jegyző hatáskörébe tartozó államigazgatási állami hatósági ügy, amelyekben sem a képviselőtestület, sem a polgármester nem rendelkezik hatáskörrel. Ennek ellenére a képviselőnő kérdését napirenden kívül mégis tárgyalta a testület, és a megjelent civileknek is szót adott korlátlan időkeretben. A vitás helyzetet, a szervezet és működési szabályzat nem ismerete Um, nem vagyok tisztában minden részlettel, a jegyző ott volt, azt kérdezem, hogy a jegyző miközben egyébként szót adnak neki, ezt akár a közgyűlésen, ott és akkor az egész helyzetet elősegítendő, vagy megakadályozandó, mármint hogy ilyen turbulens, hangulatok és légköre alakuljon ki, megtehette volna? Vagy ez az ő önkorlátozása, hogy nem szólt az ügyben, hogy a szervezet és működési szabályzat értelmében ami elhangzik, az ugyan elhangozhat, de mert hogy egyébként bármiről lehet beszélni, de ez nem a közgyűlés hatáskör. Megtehette volna. Hát jól látható, hogy egy tapasztalatokkal rendelkező igenkit, ünököztisztviselőről van szó, aki nem szól bele a nagyok dolgába. Most értsd a politikai uh, dolgokba, ahol képviselő döntéshozók és uh, civilek uh, beszélgetnek, uh, fel is szólíthattam volna erre, nyilván én fogok tenni sose. Ő uh, magától úgy ítélte meg, hogy egy uh, köztisztviselőnek uh, ebben a uh, helyzetben nincsen meg valója. Én ezt, én ezt uh, értékelni tudom és tiszteletbe tartom. Önkéntes dalóval tettem, hogy... Ugye vannak saját tapasztalatok is, de igyekszem azokat nem előtérbe tolni. Számomra azonban mégiscsak érdekes, hogy talán 48 órával később, de mindenféleképpen az index egy kerek nappal hamarabb adta közre az önkormányzat reagálását, mint a 444.hu. És számomra az, hogy egyébként egy orgánunk számára ford, fontos kérdésben azok a reagálások, amelyek megtörténnek, azok ugyanolyan gyorsasággal történjenek meg, mint ahogy egyébként ők megjelenítenek történetet, az kulcsfontosságú. De még mielőtt ön közbeszólna, azzal is tisztában vagyok, sajnos megint csak a saját különböző történeteim révén, hogy ezek a sajtóorgánumok, miután nem tudnak úgy hangosan beszélni, mint én, nem fűznek kommentárt, mert egyébként írásban is megtelték, de ritkán szokták megtenni, hogy adott esetben valamilyen kérdést napokkal vagy adott esetben hetekkel később mennyiben tartanak aktuálisnak felhozni, miközben az mondjuk egy bizonyos napon történik, és egy hétre ráírnak róla, sok minden történik a világban, de az a hangnem, amit adott esetben megütnek egy konkrét témával kapcsolatban, és ez most nem kizálog a Ferencváros önkormányzata tartozik, az olyan heves és olyan véleményes Elményes, ahogy szokták ezt mondani, miközben annak semmi értelme nincs, és az ember nem érti, hogy ez a pár nap, ami közben kimaradt, ami adott esetben egy hét és két hét is tud lenni, az közben hogy maradhatott ki, és emlékezetem szerint az ezen közgyűlésen történtek is, jó néhány nappal később jelentek meg, de a reagálással is a 444.hu az indexhez képest késett egy napot. Arról már nem beszélve, hogy minden egyes mondatot, amit a jegyző mondott, hogyan láttak el a kommentárral, azt a konkrét részt, amit az előbb illettem, azt konkrétan avval egészítette ki Ács Dániel, Kettes pont. A polgármester tehetetlen idézett mind a közteleten történő fakivágás, mind az építési engedély kiadása a jegyző hatáskörébe tartozó államigazgatási hatóság ügy, amelyben sem a képviselőtestület, sem a polgármester nem rendelkezik hatáskörrel zárva. 444.hu. Ha kivágnák az összes fát a kerületben, választott képviselőink, akkor sem tehetnének semmit. A környezetvédelem demokrácián felül áll, ha fanyűvő jegyzőnek írtani van kedve, nincs aki megállítsa. Az egészhez két megjegyzésem, az egyik, hogy melyik az a orgánum, amelyik korrekt módon megkérdezi a az önkormányzat az esetben a, a Felek, nem, hát erről nekem buszbalás jut az eszembe, ugye, aki azt mondta a harmadik előttben, hogy csak akkor járulnak hozzá az a, a, a különböző önkormányzati anyagok megjelentéséhez, hogyha azokat teljes terjedelmükben közlik, ami a sajtó nagyon hevesen reagált, de ha valaki most ezt a purpárlét hallgatja, akkor nem biztos, hogy nem buszbalás mellé áll, aki egyébként szocialista is lehetne a tekintetben, hogy igaza van-e vagy sem, mert attól, mert valaki fideses, attól még lehet, hogy ki van a négy kereke. Nem feltétlenül, de előfordulhat. Másik megjegyzésem pedig, hogy, hogy ha elkövetsz Bákálybát, mint ahogy én is elkövettem ott esetben a, a képviselőtestetülésen, akkor a rákírót meghurcolás, büntetés, médiabeli ellengéreállítás az mennyibe van arányban az elkövetett hibával vagy vagy beszél, Szívemből beszél. Ezt el, ezt el ebben a, a felek kölcsönösen védkesek, én mindent elkövetek annak érdekében, hogy ez ne így legyen, és hogyha én magam vagyok az, aki ezügyben rosszul cselekszik, akkor önkritikát gyakorolok természetesen az összes résztvevő jelenlétében, hogyha az igénylik. Az Index korrekt cikket írt, ugyanakkor a címválasztása Hát euh, arról sokan tudnának beszélni, hogy egyébként valaki ír egy cikket, majd a szerkesztőség ad neki egy olyan címet, amivel az egészet tacsra vágja, mert hogyha valaki azt olvassa, hogy úgy visszavágott faügyben az önkormányzat csak röpköd a forgács, akkor az az írás, ami emögött van, az hangulatát és tartalmát tekintve semmilyen vonatkozásban nem kvadrál ahhoz, ami a cím, de ha kattintásra megyünk, akkor úgy látszik, azt kell írni, úgy visszavágott felügyben az önkormányzat, csak röpköd a forgács. Jó, de továbbra sem menteném föl őket sem, mert eleve sem kérdezték meg az önkormányzat véleményét, és eleve átvettek egy olyan anyagot kritika és kérdezés nélkül, ami hát... Ó, hát ez tudnám azt mondani, hogy a 24.hu főszerkesztőjével beszélgetve, amikor a Rólam cikről volt szó, és azt kérdeztem, hogy miért nem kérdeztek meg engem. E, abban, hogy szinte változtatás nélkül lehozták azt, amit a 444.hu írt, akkor az volt erre a válasz, hogy vannak olyan megbízható orgánomok, amelyeknek a tartalmát e, ő, ők nem vitatják, amire azt mondtam neki, hogy cöcö, -cö, akkor konkrétan hosszabb mondatokat mondtam, csak nem akarom húzni az időt. És amikor azt mondta, hogy ő ezt megérti, ez Szigeti Péter volt, de ha már így van, akkor én ezeket a kérdéseket miért nem a pont nak teszem föl, amire azt mondtam neki, hogy ha a cikket olvasta volna, akkor abból azért rájöhetett volna, hogy az nem kifejezetten párbeszédre irányuló írás volt, bár a magam részéről mindent elkövettem annak érdekében, hogy abból párbeszéd lehessen. Ennyi erről. A 44.hu, és a, a, a 24.hu és az Index egymás írásait úgy kezelik, de valószínűleg a ennél nagyobb, hogy azok olyan hitelt érdemlő adatokat tartalmaznak, amivel kapcsolatban az ügyben érintettet egy átvétel esetében nem kell megkérdezni arról, hogy az első orgánum, amely megjelenítette azt a Magyar újságírás az igazat írte. Hát igen, sok akkor kérdés, hogy akarunk-e, tudunk-e ezzel alkalmazkodni kell -e. A válasz működés, az, hogy nem kell hozzá alkalmazkodnunk, de ha nem alkalmazkodunk hozzá, és ha alkalmazkodunk hozzá, mint a kettő van. alágyűr bennünket, a hangulatkeltés. kell hangulatkeltve van. Azt keltve van. Jó, hát. Csak azt tudom önnek mondani, ezen bizonyos orgánomok védelmében, hogy ez a hangulatkeltés ma az összes közszereplőre vonatkozik, nem jogi értelemben. Tehát, hogy nem, nem csak azok, tehát nem feltétlenül a jogi értelemben vett közszereplők, hiszen az index maga nem egy közszereplő, mint a 444 de mindannyian hangulatot keltünk, miközben nekünk nem ez lenne a dolgunk. ma egyébként már nagyobb mértékben keltünk hangulatot, mint amilyen mértékben tájkoztatunk. Én igyekszem ebből kihúzni magam, de biztos sokszor nem sikerül. Hát jó, és akkor mit mondjunk azzal, a... azzal hogy negyedik hatalmi ágazat. Már pedig szerintem erről beszélünk húsz perce, hogy befolyásolják, adott esetben manipulálják a közvéleményt, az emberek hangulatát. Sajnálom. És azt sajnálom leginkább, hogy nincs egy olyan orgánom, amely azzal vívnák ki az emberek érdeklődését, hogy abból ugyan teljesen hiányzik a hangulat, viszont az, az, annak a tartalmát száz esetből százszor nem lehet megkérdőjelezni. Sajnálom, ez ugye a közszolgálati magyar televízió és a közszolgálati magyar rádió lenne, a magyar távirati iroda, de most ezek tevékenységét nem fogom kritizálni. is 11-én szombaton, ami holnap után lesz, Ferencvárosi Családi Egészség és Sportnap lesz, reggel 9-től délután 1 óráig a József Attila lakótelep közösségi házában. Már mennyiben az idő is mellénkál szombat? Hmm. Nem. Nem. Hogyha ha sok család kapna lehetőséget arra, hogy együtt mozogjon. A egyébként azt jelenti, hogy rossz idő esetén ez elmarad? Nem, csak... Ne felejtsék, hogy telefonálhatnak. Tehát én nem azért nem adok be a hallgatót, mert nem akarom, hanem, mert nem telefonál. Ha akarnak telefonálni, telefonáljam. Adott témában természetesen. Elhiszem, hogy az udvaron van, de nem tudom, a légköri viszonyok. Igen? Tehát ott tartottunk, hogy rossz idő. Rossz idő esetén is meg lesz tartva, csak uh, nyilván kevesebben jönnek el. Tehát, jó. Jó, de jó idő lesz, nagyon jó idő lesz. azt mondják. E, még mielőtt nagyon mellé lövök, a Lendő Atlétikai Stadion az területét tekintve hol lesz? Szerencvárosban lesz. Egy nagyon érdekes Mélközben. cikk jelent meg jóval korábban az indexen, hogy az, az a címmel, ez április 11-én volt, hát nagyjából egy hónapja, interjú a Vájó vezetőivel, Lohász Cillivel és Tömör Miklóssal, akik ott azon a területen vendéglátóipari egységet működtettek, illetőleg hát egy ilyen közösségi helyet hoztak létre, akik egyébként nagyon mérvadóan és mértéktartóan beszélnek, beleértve azt a helyzetet, hogy ez a terület majd nem marad az ő... Ezt ők bérelték? Vagy ez, ez hogyan volt? Nem nagyon tudok részleteket, hát mert nem volt az önkormányzatnak eszköze. Valszág béreltek a tulajdonostól. De nagyon elegánsan viselkedtek de. akkor, amikor kérdezték őket itt a váltásról, hogy ott onnan ő nekik el kellett jönniük, és ott ugye elkezdődnek a munkálatai ennek a stadionnak, ebben a cikkben van arról szó, hogy miből működik a Vájó, és a válaszban egyébként közt azt mondják, a Vajóval önfeltartásra törekszünk, így az egyik legfőbb lábunk a kikötő vendéglátóegysége egysége volt, ugye ez ami megszűnt, ami sajnos nem akkor a mint ahogy sokan gondolják, közben folyamatosan pályázunk, előfordulnak önkormányzati megbízásaink. A nérupart felújításában, például a Főváros és a 9. kelet önkormányzat megbízásából vettünk részt. és A aki kifejezetten úgy beszélnek, mint egy olyan partszakaszról amely beváltotta a hozzáfűzött reményeket, azt követően, hogy meglehetősen lehetetlen körülmények voltak hozzátéve, hogy ott végül is kicserélték a padokat, vagy sem? Cseréről szó sem lehet, hiszen pályázati pénz volt, hanem kitettek padszerű padokat is, tehát a, a békebeli típusú és szolgáltatású padokat, úgyhogy az azokból is van, úgyhogy megfér egymás mellett múlt jelenéséből az óvodai felvételiknek most zajlik az ideje, még holnap lesz, tehát ez május 6 és 10 -e között volt. Igen, hát három, Ferencváros három különböző helyszínén tartottunk ismertetőket. nagyon népszerű volt, 30-50 szülő is eljött egy-egy ilyen ismertetőre, én biztos vagyok benne, hogy 9 óvodából megtalálja mindenki a számára, megfelelő, leg de kihetszett a gyerekei számára. Fontos gondolom, Közben XY ismerősnek jelölt. Ez mi alapján történik pont ilyenkor, azt az ember sohasem tudhatja, de ő például az index. Nem, az indexnek egy fontos embere, mert lehet, hogy már a szigetnél dolgozik. Tehát ugye nem mondhatom el, kiről van szó. Vadonatúj öngenbigéppel gazdakodott a szakrendelő. Én azt gondolom, hogy egy hónapos a hír, tehát Végül is, hogyha ez április 10-én adták át ezt a röngengépet, akkor most ugye egy hónapos feltétlenül nem romlott el, és a Ferencvárosok örülnek, hogy nem kell miatt hazamenniük, mert az a gép, ami korábban volt, nem működik. Akkor se kellett hazamenni, csak átkedmenni az István kórházba, de ez egy jó hír, mert kb. tíz éve már elavultnak számított ez a régi fotopapíros röngengép, most pedig minden felvételt el tudnak végezni. Digitális, gyors, és azonnal 0614890999 és egy az egyik vonal szabad. Fél percünk van nagyjából, hiszen 8 óra van. Hogyha bárki bármilyen kérdést akar intézni Bácska Jánoshoz, ám tegye meg. Jövéten csütörtököl lesz ismét közgyűlés? Igen. Hány órakor? Szokásosan 15 órakor. szokás szerint, és bármikor várjuk a érdeklődőket. Lesz-e abban változás, hogy közvetítik a közgyűléseket, mert tudom, már a 9. kerület azokhoz... Szerintem közül... lesz. Szerintem, a közvetítésben nem, de hogy fölvesszük át, az már biztos. Aztán, hogy közvetítjük is e, ebben nem én döntök egyedül. Természetesen ebben a képviselő társaimat be kell vonni, úgyhogy ebben lehet, hogy lesz egy közös gondolkodás. De hogy fölvesszük, az biztos. Csak szeretném jelezni, hogy a másik telefonból nincs senki. Köszönöm szépen a közreműködés, és köszönöm, hogy rugalmasnak bizonyult a tekintetben, hogy átkerültünk péntekről csütörtökre. Ja, azt hiszem, hogy kijöttem az udvarra. Azt is nagyon jó. szépen köszönöm, remélem nem fázott meg. Nem, nem. És jó időt kívánok szombatra. Köszönöm viszont mindenkinek. Viszont hallásra, önök Bácska Bácskai Jánost hallották, Ferencváros polgármesterét. A műsort a Ferencvárosi önkormányzat támogatta. Hírek következnek itt, a CIVI Rádióban. Hírek az országból és a világból. Üdvözlem, Berényi Attila vagyok. Nagyon sok pénz lesz útfejlesztésre az Európai Unió a 2007-2020-as időszakban. Mintegy 82 milliárd euró, több mint 26 ezer milliárd forintnyi, Finanszírozást nyújt közutakra, a beruházások kedvezményezetjei elsősorban a közép- és kelet-európai tagállamok közölte az európai számbevőszék az európai régiókat összekötő közúthálózatról rendezett előzetes ellenőrzési jelentésében. A cél az, hogy 2030-ra elkészüljön a Baltikumot, az Atlanti-óceánnal és Skandináviát a földközi tengerrel összekötő, mintegy 40 000 km kilométeren húzódó kilenc törzshálózati folyosó. Irán bár részben, de felmondta az atomalkot. Az iszlám köztársaság nem teljesíti a 2015-ös atomalkú keretében vállalt egyes kötelezettségeit, és erről értesítette a megállapodást aláíró nagyhatalmakat Franciaországot, Nagy-Britanniát, Németországot, Kínát és Oroszországot, közölte az IRIBE állami televízió. A tájékoztatás szerint Hassan Rohani iráni államfő levelet írt azon országok diplomáciai képviselőinek, amelyek az Egyesült Államoknak az atomalkuból történt kilépése után is úgy döntöttek, hogy tiszteletben tartják az Iránnal kötött egyességet. Egészen abszurd módon viszonyul a klímaváltozáshoz az Egyesült Államok jelenlegi kormánya. Trump külügyminisztere már várja, hogy elolvadjon a sarköri jégtakaró, mert azzal nagyszerű kereskedelmi útvonalak nyílhatnak meg. Az 1996-os megalakulása óta első alkalommal nem sikerült közös zárónyilatkozattal lezárni az Északi-Sarkvidéki Tanács kedden véget érő miniszteri tanácskozását. Miután az Egyesült Államok nem akarta, hogy a klímaváltozás fogalma szerepeljen a dokumentumban. Finnország 2017. májusában vette át az Északi-Sarkvidéki Tanács elnökségét két évre, és most izlannak adta át. A miniszteri tanácskozásokat két évente tartják, a tanács többek között a sarkvidéki környezetvédelemmel és klímavédelemmel is foglalkozik. Do I see I think someone's coming up to challenge me I love it, I say bring it. Well Navra is Tibor, nem elég, hogy válaszol, de megjelent az azonnalit, ahol megjelent egy cikk, hála jó jóignek nem most kell eldöntenem, hogy belépjek-e a Fidesbe címmel, jelent meg vele interjú, amely nagy valószínűséggel holnap szóba kerül a kettünk beszélgetésében, már hogyha egyáltalán, akkor szól a civil rádió. Vannak kiváltságos pinatok, amikor például nincs adás, és az ember ott ül és tehetetlenül veri az asztalt. A 0614890999 és 0636771161 Jó idegek, egészség, szerencse, pénz. Mindig mások vannak a Vidámpark igazgatóságában. Van, aki Gyurcsány Ferenc idejében szereti igazán ezt a Vidámparkot, van, aki Orbán Viktor idejében, viszont aki nem akar Vidámparkban élni, hát az nem tudom, hogy az ország melyik szegletébe tudja úgy meghúzni magát, hogy ne érezze magát Vidámparkban. Akar valaki telefonálni, akar bárki bármit mondani, értelmeset, értelmetlent. Ma a 2019. május 9-et csütörtök van, és 6 perccel múlott 8 óra 7 hétfőn, 13-án nagyon messzire jött ember lesz, az Aquarium volt lokáljában Bakás Filippo önök meg én. Valamint el szoktam valamondani volt, hogy ha a személy jövedel adójukból egy százalékot akarnak adni, akkor ezt odaadhatják a civil rádiónak, én írtamak könyvelőmnek, de kiderült, hogy nekem nincs személy jövedel a madom. Így aztán elmondhatom önöknek, hogy a magammal kapcsolatos tájékozatlanság nagyjából lefedi a világgal kapcsolatos tájékozatlanságomat. Na drága barátaim, a hátra levő 75 másodpercben bárki akar bármit mondani. Jó a műsor, rossz a műsor. Tök jó, hogy a bácska jön kritikát gyakorolt. Csak a zseppénz lehetne több. Ez neményi Bélától volt idézet, hogy neményi Béla neve kinek mit mond, tartok tőle, sokaknak keveset. 55. Kicsit csalódott vajuk, hogy nem telefonáltak. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Hát nem egy indílánról, a drága bakterúr, és nem tudtok meg, hogy ki meg kell egyet. Így, ahogy mondja, Hány éves? 65. Hát ez az bal meg. Hát ez baj. Keresünk <gül> val Hát az a baj, hogy már nem lehet kérdezni. Tehát például az én lányomnak azt mondanánk Neményi Béla. Hát. Hát nem tudnál ki. Igen, de ez egyébként az a baj, hogy ez így természetes. Igen, igen. A, a másik az valamikor nagyon régen, amikor a, a, a lányom 18 éves lehetett 17, mindegy, Elvittem nem mindegy. E Igen? Igen? Igen? Jó. Igen? Elvittem egy Pémobil koncert, hogy gyere nézd meg, apád milyen bulikra jársz. Hát nem tetszett neki. Még a, fradi, a régi fradi pályán volt a koncert. Hány éves most? A lányom? 39. Hát az én lányom az ugye 21, Uh, és időnként beül az autója, autómba, és akkor így valami izét benyom, és akkor szoktunk hallgatni olyan zenét az autómban, amilyet ő hallgat, abban a legváltozatosabb dolgok vannak. Tehát abban időnként épp úgy feltűnik konzsuzsa, mint a nem tudom milyen együttes, uh, hogy ezek hogyan kerülnek az ő érdeklődésének, ha nem is a humlok terébe, de hallgatja. Tehát azért ez az nem kizárt, hogy egyszer még a, a, a gyerek előáll egy p -mobilla. semmit ne zárjon ki. Nem várok ki. Mondjuk az unokám az valami hasonló, mert ott is olyannokat hallgat, hogy például nagyon szeret eljönni velem prognóziskoncertre. Az, az a Vörös István? Most. Igen, a Vörös István és a prognózis. Most voltunk a, a barátnőmmel, meg az unokámmal, ami volt a momba kultúra. Köszön. Ezzel... Köszönöm, hogy telefonált, azt már külön köszönöm, hogy ezigben telefonált. Na, gyere vissza. A műsort a 18. kerületi önkormányzat támogatja. De miért nem csönki? ki? Kicsink. Jó reggelt lehet. Uh, nyugalmas témával kezdjünk, vagy mindjárt, min mindjárt, mindjárt, izé, hűfokát tekintve 95 fokon kezdjünk. Kezdjünk 95 fokon. Kezdjünk elsőnk 95 fokon. Első túl rajta. A langyosokat úgyis kiköpjük. Oké. Okay. Jó, tűrőlem, csak a rengeteg papíromból. Találkozott a főpolgármester jelöltúl interjújával, illetőleg e, megnyilatkozásával a 18. kevetet illetően? A az, az inforádióban hallottam, amit mondott. Idézzem, vagy kívülről fújja. Ugi a... beszélgetek, vagy ő beszélget velem nézőpont kérdése. Nézze, engem annyira értek a főpolgármester jelöltúl interjúja, amennyire a főpolgármester jelöltúrat érdekelt az előző, öt évben a fővárosi közgyűlésen való megjelenés. Hogy kellően maliciózus legyek. A... Igen, hát mondtam, hogy magas főfokon kezdünk. Igen. Tudja, <gül> egyetlen egy problémám van ezzel. És most kivételesen a honpóla <gül> fog belőlem szólni, hogy ennek nem lenne jelentősége. És ember nem fog félreérteni. De ha a pincér és a másik pincér között, vagy a séf és egy szakás között, nem akarok rossz hasonlatot mondani. Mi? Tehát ugye arról van szó, hogy bizonyos szempontból én is közszolga vagyok, de önök más közszolgák. Karácsony Gergely és Ugi Attila, az önök közötti ilyen jellegű vita vagy purpárlé, Elvileg és gyakorlatilag nem mehetne a lakosok rovására, és könnyen lehetséges, hogy nem is megy a lakosok rovására, mert mind a két kerület, a 14. és a 18. kerület úgy fejlődik, ahogy a gomban esőben, de mentálisan biztos, hogy nagyon rosszul hat az a párbeszéd, ami nem önök között közvetlenül, hanem így közvetve van. Azt feltételezem a kettőnk ismereteben, hogy ezzel nem fog vitatkozni. Ez így van. Nem, igazából nekem csak egyetlen egy... És, és természetesen holnap, ha egyetlen... beszélek vele, ezt neki is föl fogom vetni, félétléseggel közösségügyet. Nekem csak egyetlen egy problémám van velem. Azért alapvetően a polgármesterek között, már csak azért is, mert tulajdonképpen egy teknőben eveznek a tengeren, van egyfajta kollégorítás. Még akkor is, hogyha mondjuk választási kampányról beszélünk. És nekem a legnagyobb bajom alapvetően Karácsony Gergelyel, akinek egyébként, hogyha ha, ha, ha ténylegesen érezné, hogy milyen felelősségű egy polgármester tenni akár is, hogy mit tud megtenni, mit nem tud megtenni, mi az a dolog, amiben neki van lehetősége változtatni, és mi az, amiben nem. Bárpedig én, hát hogy mondjam, engedtessék meg azt, hogy azt feltételezzem, hogy amennyire nincs mondjuk jelen a főváros életében, legalább annyira jelen van a zugló életében, akkor ezt neki pontosan ismernie kell, Na most ebben a helyzetben azért, mert egyébként van egy, ö, ö, van egy fővárosi kampány, amire, amikor ő valamire törekszik, akkor eljön egy olyan, olyan területre, amire, amiről fogalma sincsen, és arról olyan állításokat fogalmaz meg, ami a, egyrészt a tökélet, tökéletes tájékozatlanságról tesz a bizonyságot, másrészt, másrészt pedig benne van a. Hát a legvolcsóbb. Ö, ö, Mandátum vagy haszonszerzés vágya, de hát ez olyan átlátszó, mint amilyen a Jó, csak had, a, had, királynak, a Nem tálát. fogok önnel vitatkozni, csak az a kérdés, hogy ez a politika az-e vagy sem, mert ma kivételesen. Nem, nem, nem, nem, nem, szerintem. Bár a épület, mondjam, a ja, okay. Nem lesz hosszú. Ma viszonylag jól működik az emlékezetem, és valami azt sugja, hogy az nem az előző, hanem az azt megelőző önkormányzati választásoknál. Tehát az azt mondja, hogy valamikor 2010 környékén járunk, ha jól emlékszem. Mm -hmm. Volt egy olyan párbeszéd, egy hármas párbeszéd Gimesi Györgyel és Navracsis Tiborral, ahol nagyjából hasonló dolog történt, még az is lehet, hogy országgyűlési választás volt. De a tekintetben ez lényegtelen, hogy Navracsis Tibor ellátogatott Gödöllőre, és ott Gimesi György megítélése szerint olyasmiket mondott Gödöllő életéről, ami egyébként nem volt helytálló azért, mert az akkori választás, ami vagy országgyűlési választás volt, vagy helyhatósági választás, nem mindegy, de erre nem emlékszem elnézést, ezt kívánta. Lehet, hogy így volt, én erre nem emlékszem. Tehát ezzel de kérdezem, hogy ez a politika kérdeni. természet rajza azért, azért, nem, azért nem, mert, mert ugye nem mentegetni a jelenlegi főpolgármester aki ki szintén hosszú ideig kerületi városvezető volt, kerületi polgármester volt, azért ő, amikor a 2006-os kampányban Demzki Gábort valamilyen szempontból kihívta egy mérkőzésre, és zajlottak és ebben az évben akkor azok általában budapesti ügyekben zajló viták voltak, és, és ez mutatja egyébként Tarlós István kompetenciáját visszamenőleg nem tudom hány évre, 12 évre vagy 14 évre szemben, sajnos azt kell, hogy kimondjam Karácsony Gergővel, hogy, hogy akkor is képes volt a városról vitázni, nem pedig, olyan bolondságokat beszélni, ami ez a kerületnek semmi. Itt meg nyitadás. kell, hogy álljunk, mert hiszen karácsony a 18. kelet az elmúlt kilenc év politikájának a vesztese, ez egy tegnap megjelent írás a népszavában, 5 pont van benne, és aztán ez Szaniszló Sándor társul még, akiről sajnos a mai műsorban még külön meg kell emlékeznem. Menjünk végig a pontokon, független attól, hogy nyilvánvaló, hogy azután másféleképpen is beszélünk, mert ugye ön nyugodtan mondhatná a hazai nyelvezetet ismerve, hogy miért tematizálom a mi beszélgetését egy tegnapi olyan népszavacik kapcsán, amiről egyébként a jelegét tekintve épp az imént mondtál el a véleményét, Első pont leálltak a panelházak felújításai, az EU pedig kötelezettségszegési eljárás is indult Magyarország ellen az energiahatékonysági szabályok megszegése miatt. Hangsúlyozta az ehhez szükséges Európai Uniós források rendelkezésre, álltak volna már a panelházak felújítása, a kabinet azonban ezeket a pénzeket a kormányzati épületek felújítására fordította. Pont. A költségvetésben ebben az esztendőben... 100 millió forintot tettünk félre, illetve pályáztatjuk a társasházakat rekonstrukció dekonstrukció rész biztosítására. Az előző 9 évben 1,2-1,3 milliárd forint volt az, amit az önkormányzat saját erőből részként befizetett, és ennek a kétszerese az, mert ugye az, a másik egyharmadot a, a, az önkormányzatnak a, az állam tette hozzá, a harmadik egy pedig a társasházat. Erre ezt tudom válaszolni. Akkor még Én egy kérdés, ha, kérdés ezzel... legalább a megnéztem... de volna egy pillanat, az, pillanat ugye arról volt szó, hogy ő végigjárja a, a kerületeket, és szóba került az, hogy az egyes kerületeknek a polgármesterei milyen hajlandóságot mutattak, vagy mutatnak arra, hogy találkozzanak vele. Felmerült-e az, hogy önök személyesen találkozzanak, vagy sem? Hát ahogy engem elhívott egy kávéra, mondjuk valamelyik amerikai csinos fiosztár annyira keresett meg, Karácsony -gergely. soha az életbe e, egy bittentésen kívül e, semmilyen más tekintetben nem keresett engem. Kettes pont. A párbeszéd társelnöke az egészségre káros városvezetés példájának nevezte a csíri telepügyét. A fővárosi cégek ugyanis törvénytől öntettek le veszélyes hulladékot a területen, a fővárosi önkormányzat pedig ezzel ellen nem tett semmit, így a káros anyagok már a talavízzákban be és beszivárognak, veszélyeztetve a kelet polgárainak egészségét fejtettek ki. Ugye ez egy visszatérő téma. A... Persze. Hát ez egy, egy, egy felmelegített történet, ez egy 150 éves amit a második világháború előtt már felszámoltak, azóta a rekultivációját egyetlen egy városvezetés sem tette meg. szép, inkluzíve szép Eftárs, MSZK Eftárs, a mostani városvezetés elkülönített csak a tervek készítésére, mármint az ország, a, a fővárosi városvezetés csak a tervek készítésére. 175 millió forintot, mi pontosan azért, hogy lássuk azt, hogy mi a helyzet, és valóban ez az állítás, amit ők megfogalmaztak, ez mekkora valóságtartalommal bír. A legutóbbi időszakban külön, független monitoring vizsgálatokat végeztünk a kutak állapotát tekintve, és azt kell, hogy mondjuk, hogy az állapot az nem változik, az stagnál. Ennek a stagnáló állapotnak kellene egy kicsit jobbnak lennie. Egyébként pedig, tulajdonképpen a lakott területeknek egy egészen pici részét kivéve egyszerűen nem észlelhető az, amiről a párbeszéd társadalmakkal beszélt. És mondom, ez nem a, a környezetvédelmi szakhatóság által kötelezett fővárosi önkormányzat által mért monitoring kutak eredménye, hanem direkt azért, mert mi magunk, saját magunk is szeretnénk látni, és a saját polgári biztonsága érdekében szeretnénk érzékelni azt, hogy jó vagy rossz a, a, a vízminőség, és hogy ez időben is hogyan változik, tehát hogy legyen egy időbeni e, skála. Ezért én e, külön kértem arra egy, e, egy független szervezetet, amelyik folyamatosan monitoringozza és vizsgálja ezeket. Amitől persze én nem hárítom el annak a felelősségét, hogy nyilván sokkal jobb lenne, hogyha ha már a a kötelezettség, és akkor tegyük hozzá a kötelezet ebben az esetben a magyar állam, a kötelezet már elkezdte volna nemcsak a tervek készítését a rekultivációra, hanem a rekultiváció már zajlana, és nyilván akkor mindenki sokkal nyugodtabb lenne. Persze ez egy olyan topik, amiről értelmesen lehet beszélni, de nem úgy kell beszélni róla, hogy riogatjuk az embereket. Tehát nem zöld, muszlok, rohangásznak a cserítenyének okay, a mentén, de. Nyilván van egyfajta Jó. probléma, de azért ezt szögezzük hogy ez a probléma, ez 60 éve van. Annyit szeretnék elmondani, hogy továbbra is, ha önök bármilyen ügyben az, amiről éppen beszélünk, véleményt akarnak formálni, kérdésformájában, akkor az egyik telefonszám szabad, 3. Karácsony Gergely érthetetlennek minősítette, hogy miért nem történt meg a 42-es villamos meghosszabbítása? meghosszabítása a ami több tízezer ember munkája, munkába járását könnyítette volna meg. Ezt azért nem értem alapvetően, de mi hiszem, hogy nekem kéne válaszolni, mert egy ilyen vínal, most vannak a meghosszabbítása a kerületig, az nem kerületi kompetencia. Ugye a 42-es villamos esetében 2007 és 2008 között elindult már a terveztetési folyamat, ami eljutott egy szintig, és jelentős részben, és most tényleg nem szeretnék, szomszédkerületre és szomszédpolgármesterre mutatni, és most sem ö, ezt teszem, csak ott van egy nagyon komoly vita a Kispesti ö, városvezetéssel, illetve annak szakmai részével annak tekintetében, hogy milyen módon menjen át a, a Lajos-Mizsei vasútvonal alatt. És mivel ebben nem sikerült ö, konszenzusra jutni, nem a 18. kerületnek és Kispestnek, hanem a tervező cégnek és Kispestnek, illetve a, a, a beruházást finanszírozónak is Kispestnek is. Megjegyzem, hogy ez még a, abban az időszakban volt, amikor ö, Temszki Gábor Císznek Budapest főpolgármesterének, tehát már akkor kialakult ez a szakmai kompetenciavita. Ezért az úgynevezett ö, prioritási listán, a, ami a városi, vasúti fejlesztés, tehát villamos építési, fejlesztési kérdéseket tekintik, Hátrébb sorolódott ez a projekt. Egész egyszerűen azért, mert ebben az egy kérdésben nem tudtak konszenzusra jutni, Ugyanis attól fél Kispest, hogyha az Adi Endre út olyan szélességben lesz a felszín alatti átvezetés következtében kétszer kétsávos, ahol a villamos is át tudna jönni a Pőrincen a Puskás-Felenc utca, illetve Csapó utca irányába, akkor ez nagy forgalmat zúdítana az adiendre utcára rá, és ezt a kispesti mindenkori városvezetés, hogy a kispesti városvezetés nem szerette volna. A projektet ez pedig megállította, mert a mert nem lehet vasúti pályát villamossal keresztetni. Nagyjából ez a, ez a problémának az oka. Szerintem ezt is, hogyha egy picit utána játszak volna, akkor nagyjából látták volna, ebben kellene valamiféle megoldással, vagy koncsenzussal jutni. Az ötös pont így hangzik, nem, a négyes pont. 50 éven keresztül patkánymentes főváros vezetése feltétlen politikai kockba vízott meg egy alkalmatlan céget a rákcsállak itt ugye az a helyzet, hogy ezt egy olyan kerületben mondja, ahol tudtommal a a patkányoknak a vészes elszaporodásáról nincsen szó, de ez most egy olyan kötelező téma, amit minden egyes alkalommal meg kell jeleníteni, de hát ez itt most a 18. keletben hangzott el mégiscsak. Hát én csak annak örülök, hogy nem, enge, nem emelkedett bangolni így magasságokat. Ebben az idemhez, Szeretném idén idén idézni, a, a főváros döntésének eredményeképpen célzott, intenzív többletpatkánynyírtás kezdődik Budapesten. Ez a Budapest portál, ez a fővárosi önkormányzatnak a tájékoztatója. A Nemzeti Népegészségügyi Központtal közösen meghatározott 10 belső kelletben, első, 5., 6., 7., 8., 9., 13., 14., tehát ebben zúgó érintett, 19., 18. nincs benne. Jó, még egyszer mondom, ez holnap mind elő fog kerülni. Um, én most a malisziózós megjegyzéseket tartanám egy kicsit későbbre. Um, aztán van egy én. újabb pont. Karácsony Gege emellett sokkal határozott a fellépés sürgetett a repülőgépek okozta zajszennyezéssel szemben, követelve a védővezet kijelölésének újra gondolását. Tényleg az a baj, hogy, hogy én nem szeretem, főleg nem szakmai oldalon polgármester kollégámat megtámadni, de hát ez nem így működik. Tehát most valaki mondta neki, hogy van valami zajvédővezet, amit ki kell jelölni. Hát emberek, az a baj, hogyha ezt a zajvédő rátlóvezetet megváltoztatni szeretnénk, konszenzusra van szükség az összes érintett kerület esetében, a minisztérium, és az összes érintett esetében, ami köbben 4-5 éves folyamatot járt agglomerációs településekkel együtt. Ha bármelyik ebben a tekintetben vétót nyújt be, hogy neki az nem tetszik, mert kinyitjuk ezt a kérdést, akkor a jelenlegi állapot szerinti zajgátló védővezet sem működő képes, és azok alapján sem történik meg a kompenzáció. És nem kapnak, én hallottam, ugye azt is, azt is mondtam, hogy ugye direkt pénzeket kapnak, akik a zajgátló védővezetlen területén belül vannak. Hát ez sem igaz, ez is egy orbitális nagy baromság, hát bocsánat. Hát aki főpolgármester akar lenni, és egy ilyen mondatot ö, ö, ilyen kérdésben kimondolja, hogy nézzem már utána annak, hogy mi a jogszabályi környezet könyörgöm. Egyet tovább menve, Szaniszló Sándor, kapcsolatban azt mondta Karácsony Gergely, hogy Számos területen nyitottak, újra gondolni polgármester jelöltjeik személyét egyes kerületekben, ezek között azonban nincs ott a 18. kelet. Magyarul, hogy a 18. keletben a jelölt Szaniszló Sándor, ő három dologgal egészítette ezt ki. A 18. keleti polgármester jelölt a kerület három legfontosabb útvonalának a Ferihegyi, az ülő és a nagykörös útnak a felújítását sürgette. Itt szeretném elmondani azt, hogy közvetve megtaláltam Szaniszló Sándort, valaki beszélt vele, miután én sem e-mailben, sem telefonon nem tudtam elérni beleértve, hogy kaptam végül egy olyan telefont, amely az övé, amit se nem vett föl, se nem pedig e, nem reagált rá SMS-ben. Ugye ez, amiért én őt kerestem, az az volt, nem azt mondtam, hogy ő miért írta azt az önkormányzati együttműködéseimről, amit írt, mert egy gondos riporter, egy gondos családapa nem ezt kérdezi. A gondos családapa azt kérdezi, volt-e bármi köze ehhez az íráshoz, egy olyan orgánumban, amelyet sokak hozzá kötnek és ha volt, akkor mi erről a véleménye most, ha pedig nem, akkor hajlandó-e arról megszólalni, hogy ez egyébként nem az ő szellemiségét tükrözi. Az én tevékenységemet tekintve ez ma provokációnak tízes skálán egyesre mérhető, másodszor pedig megtartja annak a lehetőségét, hogy neki az ég a világán semmi köze nem volt hozzá, és ha valaki erről kérdez, akkor azt válaszolja, hogy egy vélemény se akar formálni, mert nincs hozzá köze, ennyi mondandója van, pont. Ez képest e-mailre nem reagált, telefonhívásra nem reagált és SMS-re nem reagált. Anélkül, hogy megnevezném azt, aki megkereste őt, aki egyébként kötődik a kerülethez, neki az alábbi választ adta, illetve az illető azt mondta nekem, hogy tudja, hogy keresem, de ez nem tartozik azon lényegi kérdések közé, amelyel kapcsolatban ő reagálni akarna. Ez természetesen megtehette volna közvetlenül is. Így szeretném önöknek elmondani, hogy amíg ő vagy a közvetlen környezete az a stábja, tőlem vagy elnézést kér, vagy ugyanezt élő szóban elmondja neki, nem áll számára itt média felületet biztosítani akkor, amikor a helyhatósági választások lesznek. Ez nem azt jelenti, hogy Ugi Attilát pártolom vele szemben, hanem azt jelenti, hogy egy ilyen insinuációt vagy nevezzenek bárminek. Az öntudatom vagy nevezzék bárminek azt a magatartást, aminek következtében én így viselkedem, nem teszi lehetővé, hogy olyan módon járjak el, amely műsorban egyébként lehetséges, hogy azért lennék elfogult, mert egyébként ezt a gesztust korábban Szaniszló Sándor képtelen volt megtenni. Ennél korrektebbül nem tudok eljárni. Most pedig térjünk vissza a Ferihegyi, az ülés és a nagykörűs út felújtására. Ugye ezt mindenkinek tudni kell szerintem, hogy a Ferihegyi gyorsforgalmi út állami kezelésbe került. Január 1-e, 2007 volt egy, volt egy kormánydöntés, amelyik állami felügyelet alá vette, a jogosságához vita sem fér, az állami kezelésben van, és ugye jelenleg is zajlik ennek a, a, a tervezése. Nálunk már két előzetes koncepcióterv is volt ezzel a kapcsolatban. Ugye teljes egészében átkívánják alakítani, mintegy 40 milliárd forintki összegért. Új csomópontokat építenek, új alagos felüljárókat építenek. A középső kétszer egy sávot meg fogják szüntetni és csak középen lesz egy ilyen elválasztó ö, sáv valamilyen formában, hogy ennek meg a pontos ö, formáját nem ismerjük. Ö, tehát ez, ez, egy, ez, egy, ez egyik történet. A másik, a nagykörösi út és az üzői út kérdése. A nagykörösi út esetében ugye hosszú ideig azért maradt el, mert a csatornaépítés nem készült el, illetve nem lett készen a csatorna. És ugye ez gyakorlatilag két évvel ezelőtt lett készre jelentve, előzéri költségvetésben tették bele a teljes felújításának tervezését, mind az ülőjós külső szakaszának, mind a, mind a nagykörösi útnak. A nagykörösi út esetében a felújítás, ugye ott burkolatszegély íveknek az újragondolása van a tervben, új csomópontok kialakítása szerepel a tervben, annak a tervezése és engedélyeztetése zajlik. Tehát ott nem egyszerűen egy koporéteg cseréről van szó, hogy felszedik a koporéteget és újat tesznek le, hanem, hanem a kanyarodási íveket, a, a, különböző, a különböző közép-szigetek kialakítását és minden egyebet újra fognak gondolni. Ez pedig engedélyköteles építkezés és ennek az engedélyezési eljárása zajlik jelen pillanatban abban szerintem nincs vita szani és köztem, hogy, hogy időszerű a, a, a dolog mindenféleképpen. A másik, az ülőjút esetében ott a fővárosi költségvetésben a béketér felújítására el van különítve nagyjából 900 millió forintnyi összeg, amelyik tartalmazza egyébként az ülőjút felújítását is ezen a szakaszon. Tehát az mihelyst megszületik a, a, a közbeszerzési eljárás eredménye, akkor remélhetőleg el fog kezdődni. Itt azért csak annyit kell megjegyezni, hogy körülbelül másfél évvel ezelőtt írták ki az első közbeszerzést pontosan ebben a témakörben, és kettő alkalommal az építőipar jelenlegi helyzete miatt ez egy teljesen nyílt eljárást teszem hozzám, életmű, valaki arra gondolná, hogy itt mindenféle sötét folyosókhoz történő megegyezések alapján lett kiváztató, hogy akkora összeg, hogy ez azt hiszem, ráadásul Európai Uniós közbeszerzési eljárás volt. Nincsen még két alkalommal, még ajánlattelő sem volt erre a két, két, két feladatra, mert annyira le vannak kötve a kapacitások. A mostani információim szerint ebben az eljárásban már abból lehet következtetni, hogy hogy előzetes kérdéseket nyújtott be több cég is a projektkel kapcsolatban, hogy itt azért talán most már lesz érvényes ajánlat. E, csak azt szeretném, itt benne néztem, nem szép dolog az azonnali cikkében, amit Navracsis Tibor küldött el a holnapi beszélgetéshez, azzal a címe jelent meg. Csak a politikának a mindenhatóságáról hála jó hogy nem most kell eldöntenem, belépjek-e a Fideszbe Navracsis Tibor az azonnali szerző Bakó Beja és Bukovics Martin. E, nagyon sok dologról beszélhetnénk, de egy rokon témát emelnék be. Útfelújítás kezdődött a 17. és a 18. kelet határán, a Béla-telepi úton, a Csivézi utcában a Főváros Önkormányzat útfelújítási programjának részeként. A munkaterület átadása május 6-án megtörtént, és a tervekszint munka május 13-án kezdődik, és várhatóan októberben fejeződik be. Nem fogom felolvasni az egészet, minek kérdezem ön, de abból kiderül, hogy ott azért a környéken lehetnek áldatlan állapotok, függetlenül attól, Igen. hogy majd a, a végén minden szép és jó lesz, de zsákutcák, meg forgalomelterelések, meg másféle közlekedés nappal és este, még ezügyben legyen szíves megnyilvánulni, és nem maradunk téma nélkül a jövő hétről. Így van, ugye itt gyakorlatilag arról van szó, hogy ez az egyik legfontosabb átvezető út, amelyik észak-déli-déli-északi irányból a, a kelet területeken vezet át ugye a délpesti a, a kerületekből, a kelet és északpesti kerületek irányába, és itt nem csak útépítés, hanem ádaépítés, szegély kerékpár sáv kialakítás, vagy ez a kerékpár útépítés. Tehát ez egy ugyanolyan komplex felújítás, mint amilyen egyébként a nagy nagykörösi úton is majd lesz a későbbiekben, hogyha elkészül a terv. Tehát erre azt lehet mondani, hogy, hogy, hogy ez egy, annak a környéknek tényleg egy átmeneti jelentős forgalomkiesését, csökkenését fogja jelenteni, de ha el fog készülni, akkor ez egy, az egy nagyon fontos, ez egy nagyon fontos érzületjavítást fog abban a szegmensben okozni, illetve azoknak, akik ezt az utat választják, és azért annyit azért hadd mondjak el, hogy mindezben párhuzamosan természetesen a, a fővárosi önkormányzat is folyamatosan javítja és építi a, a, a kerületi utakat, még akkor is, hogyha nyilván nagyon szép az a az a, az, a, az a tópika arról beszélni, hogy, hogy itt a főváros nem épít, meg nem javít utakat. Hát most például két héttel ezelőtt az első felét elkészítették, a Darányi utcának a második fele a nyár közepéig meg fog újulni, tehát egy másfél kilométer hosszan a Darányi így fel fogják újítani. Nem olyan régen a, a tér mögötti átvezető utcákat újították fel, a buszfordulók vannak, és még lehetne folytatni azokat a Beruházásokat, amiket a, a, a főváros útépítés keretében a, a kerületben csinál. Tehát ezt, ezt csak azért szerettem volna elmondani, hogy valamilyen módon azért nem próbáljam a fővárosi önkormányzatot ebben a helyzetben megvédeni, hogy nem teljesen tétlen a 18. kerületi felúgítás. Egy kérdében. dolgot szeretnék mondani, amit csak közvetel kapcsolódik a beszélgetésünkhöz, és angyali ártatlanságról tesztanú bizonyságot és naivitás. Amikor én 17 éves voltam, akkor egy kavaszkori történetem következtében, amiben azt hiszem nem jártam el maradéktalanul jól, megjelent egy fali cik, a... a... Csak arról be kell, hogy számoljak, hogy ez a kejfejancsi, uh -huh. hogy uh, investíció volt, és lett egy órám, és amikor az ember az óráján e-maileket, SMS-eket nézte, nap az órámba beszéltem, mint valami, tudja, mint amikor a galériába beszélnek a testőrök, annak van valami egész hihetetlen jellege Nem azt jelenti, hogy nem figyelek örre, és uh, a figyelem megosztás is önmagában nem jó, de, de ezt el szerettem volna mondani, gondolat, zárva, tehát amikor ez az apácaiban volt ez a történet, akkor az én akkori osztályfőnök azt követően, hogy ez a bizonyos írás megjelent, arra biztatta a többieket, beleértve engem, hogy reagáljanak rá, és létrejött egy fali újságcikkezés, amit én megőriztem, meg is írtam az egyik könyvemben. Az életem egyik legmeghatározóbb élménye volt, és egyébek közt lehetővé azt hogy én a harmadik gimnázium után a negyedikben már nem az apácaiba jártam, hanem elmentem a Radnótiba, amelynek a szellemét nem lehetett összehasonlítani az apácaéval. Nagyon mérsékelten rokon a történet. Én nagyon sajnálom azt, hogy miközben olyan kompetens és komolyan vehető férfiak, mint Tarlós István, Ugi Attila vagy Karácsony Gergely egy politikai küzdelem okán, amely arról szól, hogy ki maradjon a polgármester, vagy adott esetben ki legyen a főpolgármester, ezt épp úgy nem tudják megoldani, mint hogy annak idején a gimnáziumban az osztály nem tudta megoldani, és legalább annyira sajnálom, hogy nincs egy olyan osztályfőnök, ahogy Szőnyi Sándor sem volt, József, József, sem volt az, aki egyébként rászólna a nebulókra, illetve itt a polgármesterekre, hogy ez így nincs jól. Én tudom, hogy a politika ilyen, tehát ez nem teljesen analóg azzal, amit én a gimnáziumról mondtam, de önök számúra komolyan vehető férfiak, Ugi, Karácsony, Tarlós, és természetesen még sokan mások, bizonyos szituációban azonban, mint amilyenből ma például egy volt, és a napokban van kettő-három, olyan mértékben tudnak megbolondulni a szó idézőjeles értelmében, hogy az embernek kifejezett erőfeszítésébe kerül az, hogy aztán legközelebb, amikor beszél velük, akkor ne erre a a hívja fel a figyelmet, ami őket megbolondította, nevezetesen most egy politikai küzdelem, hanem hogy olyan beszélgetést folytasson velük, ami egyébként a kerület lakóit érdekli. Sajnálom ezt a magánéletemre vonatkozó megjegyzést, de nem tekintettem volna el tőle, és remélem nem volt félreérthető. Nem, nem, nem, nem, asszonyúgy nem volt. Hát ebben, ebben nézünk sajnos csak. Jó, csak azt de mondom, be? hogy oké, tudomásul véve, de nem akceptálva. Viszont hallást is köszönöm az együttműködést, nem maradunk téma nélkül a jövő hét. Viszont hallás! Jó, viszont hallás. A műsort a 18. kedveti önkormányzat támogatta. Rövidesen feljúvom Wintermantez Zsoltot, most megint fújok egyet. Tudom, ez a zene volt, de szeretem. Aztán talán majd megint lesz 4 perc a végén, vagy 5 az áru zenével. Ha meg akarnak találni 0614890999 és 0636771161 meg annyi potenciális osztálytársamnak és osztályfőnökömnek. Kedves potenciális osztályfőnökeim és osztálytársaim! Van véleményetek? Nulla hat és nulla Ma a 2019 es és 9. egy csütörtök van és 5 perc múlva lesz 8-10 fok van esik az eső Hétfőn nagyon messziről jött ember lesz, május 13-án este fél nyolc órától az Aquarium Club volt lokájában Bakás Filipov önök meg én, ami pedig a személyi jövedelom adójuk egy át illeti, hogyha nem tekintik egy tékozló nagy szájnak a civil rádiót, akkor gondoljanak rám, amikor az egy ról gondoskodnak adószáma a civil rádió holapján. 061489 és egy potenciális osztálytársaim és potenciális osztályfőnökeim nincs véleményetek, vagy nem vagytok a közelben, vagy nincs telefonotok, vagy nincs pénz a telefonotokom. <Sessz> Allow me to illustrate how we humbly will create. The town folks shake and make get up a little early, and the village children mm -hmm. elevate. And the village children levitate. Great, my excitement will not abate, I will act and not hesitate, listen all you can relate. Like a skater with the best of skates, It's a man of clean and slate, I'm only gonna, gonna stay up late, Be while right the master of your own fame, gather round the schoolyard gate, history will record this day, shifting tectonic plates, you can And the village children levitate, and the village children elevate, and the village children levitate. Jó, hát én levezettem a zene alatt, és nem tartottam kidobott időnek, sajnálom, hogy az elmúlt négy perc, vagy valamivel több mint négy perc hallgatói telefon nélkül Öreged le? A támogatja. Winter mondta foci. Megnéztem, hát ugye én Újhely Istvánnal és Jábor Benedekkel töltöttem az időmet nagyjából 9 óra 4 percig. Mert egy ilyen Facebook Live beszélgetés volt az uniós választások kapcsán. Valamelyik pitliben ben tudtam csak parkolni, mert ott a környéken nem találtam. Ez mondjuk még négy perc, ráadásul nem is találtam meg elsőként az autómot, Igen, már régen volt, tehát mondjuk akkor 9 óra 10-kor ültem be. Nem tudom, lefényképeztek-e, nagyon gyorsan mentem. 9 óra nagyjából 20 percre érkem, értem haza. A 23. perc volt az, amikor bekapcsolódtam a meccs nézésébe, akkor egy óra vezet Tett az Ajax. Aztán lett ugye belőle kettőnül, kettő, egy kettő, kettő, már azt követően hogy a Barcelona egy gigászi csatát bívott a liverpool amely minden vonatkozásban jobb volt. Ugyanezt én tegnap a Tottenham Ajax mérkőzésen nem érzékeltem, a Tottenham nem volt minden vonatkozásban jobb az Ajaxnál. Maga a mérkőzés színvonala szerintem közel sem volt akkora, volt olyan, nem mint meccseket össze lehetne hasonlítani, mert légkört vagy játékot játékot nem lehet összehasonlítani, ez teljesen ízlés kérdése, mert a Barcelona-Liverpool az lenyűgöző volt de nem, nem tudtam nem végignézni a mérkőzést, és én miközben a Barcelonának drukkoltam, azt kellett mondanom, hogy a jobb nyert akkor, amikor a Liverpool nyert, és az Ajaxnak drukkoltam, és meg kellett állapítanom, hogy a Tottenham érdemelte meg jobban a győzelmet. Sajnálom, hogy tegnap a kommentátor belebeszélt a végén, amikor mutatták a játékosokat, az edzőt. Azok a pillanatok, amikor a győztes és a vesztes mutatják, mondjuk a Barcelonát nem nagyon lehetett mutatni, mert az a pillanatok alatt elkotródtak a pályáról, azok olyan felemelő pillanatai a mérkőzésnek, amit az ember nem hagynak ki, és tegnap valaki betelefonált, hogy láttam-e a, a, a Barcelona mérkőzésének az első percét, ahol szintén a Liverpooliak fantasztikusan énekeltek, és mondtam, hogy nem, is mondtam, hogy nézem meg, és mondtam, hogy biztos, hogy nem fogok visszanézni, megnézem, hogy a szerelmi életemet sem nézem, amit azért mondtam, mert egyébként ez annyira egy egybefüggő folyamat, nem olyan, mint egy film, hogy miután a Barcelona meccset az ötödik perctől láttam, mert azt meg valami másért késtem el, nem gondoltam kiegészíteni az ötödiktől a... 98. percet az első 5 perccel. Ön mit élt át? hát? Eh, ami ebben az elmúlt két napban, a két este folyamán eh, a pályán, a stadionokban, a lelátón, gondolom az öltözőkben történt, az, az, az egy sport szerető embernek, de talán még egy sportoktó távolábbába embernek is meg kell élnie. Tehát olyan, olyan élmény, ami nagyon-nagyon ami ritk, ritkán... Eh, zsűsödik így össze, hogy két egymást követő döntőbe jutó mérkőzésen ilyen tráma, ilyen ez ezt, ezt egészen fantasztikus volt. À, abban a nagyon könnyű helyzetben vagyok, hogy nem kellett szorítanom egyik csapatnak sem, és nem kellett sem örülnöm, akkor amikor bánkodom. néz egy meccset, akkor óhatatlanul valamelyiknek nem drukkol? Van ilyen, de ezek nem, tehát hogy, hogy, hogy, hogy az én, a, tehát én, én, a, én úgy élem meg ezeket a dolgokat, hogy szurkolni, én egy csapatnak tudok igazán, nyilván van az a Hát nyilvánvalóan, de egy Ebén, egy vébén is, hogyha nem vagyunk kint, ugye a legutóbbi Eb nyilvánvalóan, amíg Hújpest, akkor vagy Újpest, a magyaroknak. <gül> na, száj, elszól, elszól meg, megszólalt bennem. De utána, amikor már sajnálatosan nem voltunk esében, akkor is az ember úgy szimpatizált csapatokkal, akár meccsről, meccsre, mással is. Eh, nem, én, én, én megmondom őszintén, nagyon-nagyon, tehát ha a, a, a Barcelona-t, hagyjuk ki, mert nekem az angol foté az mindig is egy picit közelebb árt a szívemhez, e, meg általában szeretek szurkolni a, a kisebb lehetőséggel rendelkező csapatnak, bár ez most már egy, az anyagi, meg az egyéb lehetőségeket nagyon nehéz szansolítani, de a tegnapi mérkőzés volt az olyan, amikor... amikor Jó, a holland a... foci az nem tá távol az angoltól, vagy legalábbis az Ajax nem távol. Meg most már azért nagyon nehéz azt mondani, én olvastam ilyeneket, hogy akkor végre visszatért a foci a szülő Azért most már, hogy mondjam, tehát az angol fociról is csak abba tekintetben lehet beszélni, hogy területileg ugyan hol zajlik. De, de, de azért, a, hogy mondjam, a, a játékos... De az árulja nekem, van. hogyha a kén meggyógyulna, akkor a tegnapi gólszerzővel mi lenne? Az, vagy az ő pozíciója attól még máshol megtalálható? Hát, hát oké, de de arról de beszélünk, hogy, hogy, hogy ugyanezt el lehet mondani a tegnap előtti meccsre is, ugye, hogy... Ö, Sákiri például, aki hónapok óta nem játszott, ő, kulcsemberek estek ki a Liverpoolban, és akkor mi lett volna, ha a másiket, hát mi lett volna, ha a Barcelona nem három núra nyer, csak egy núra lehet, hogy akkor ők jutnak tovább. Hát látom, hogyha a, a Dembelén nem ha... úgy focizott volna, hogy focizott. Igen, tehát azért mondom, hogy a mi lett volna, ha ez most már teljesen mi van, hogyha, ha, ha fél perccel, a, a, a 90 perc alatt fél perccel többet áll a játék, és erre az utolsó momentum. Nem voltak rosszak ö... a bírók? Nem, nem nem mondanám, igen. És most lehet, át is lehetnek őt hogy magyar focél, de lehet, hogy nem is értemek ez a... Az a helyzet, hogy az ember úgy nézte ezeket az eseményeket, minthogyha valamilyen film lenne, tehát valami művészeti alkotás lenne, tehát úgy beszívta, és még egyszer mondom, hogy az, hogy egy mérkőzés nem akkor kezdődik, amikor elkezdődik, arra például példa az, hogy előtte hogy énekelnek, a végén, hogy hogy örülnek és hogy bánkódnak, az a levezetésnek valami olyan kötelező része, hogy általában be szokták rakni a szignált, meg azt, hogy ki támogatja és azt lehet látni, de itt most perceken keresztül hagyták, hogy az ember nézze az örvendező vagy bánkódó csapatokat, és az valami olyan felemelő élmény, amely nagyjából egyenrangú magával a mérkőzéssel téve hogy ezeket a pillanatokat egyáltalán nem lehet értelmezni annak, aki nem látta az előző 90-valahány percet. Hát persze, persze. hogy hát az, az a nagyon futra eset esett meg velem tegnap, hogy nem voltam elkötelezve egyetlen egy csapat e, iránt sem, és amikor elkezdődött a mérkőzés, akkor csak annak szurkoltam, hogy legyen egy nagyon jó látványos izgalmas hát kérkőzés. az volt. Azt, Az, és aztán amikor 2 óra elment az Ajax, akkor elkezdtem szurkolni a Tatanemnek, hogy akkor azért csak jöjjön vissza az esély és amikor a végén megnyerték, akkor sajnálszam, saj, hogy nem az aljak jutott be. Tehát egészen... Ott egészen... volt az a kapufa, bár mind a két e, csapatnál volt kapufa. Igen, igen. Tehát azt mondom, egészen furcsa, lüktető dolog volt. De ez a foci. Azt kell mondanom, hogy a kö... Ha bárki föltözi a kérdést, hogy mi, mi jó abban, hogy, hogy két kapura 11 ember kerget egy, egy, egy bő, bőrgolyót, akkor azt tudom mondani, hogy ezeket a meccseket nézve meg, és akkor, akkor többet nem is kell mondani róla egészen ilyetetlen volt, tehát nem áll mutatkozni vitatkozni önnel. Bennem annyira megmaradt, tehát az a helyzet, hogy az ember meg is hatódik azon az örömön, ami neki személyesen nem öröm, de, de sokaknak öröm téve, hogy látni a lelátón az arcokat, az egészen megrászó. Beléltve, hogy hát néha éri... a közvetítés maga meg is bolondul, mert volt például a a, a Szeged-Várdár kézi meccsen egy gólról hiszem majdnem le is maradtak, vagy le is maradtunk, mert a közönséget mutatták, ami azért nem szerencsés. Itt ilyen nem volt, mint ahogy az ismétléseknél is előfordul, hogy ugye annyira gyors a játék, hogy mire befejeződik az ismétlés, addigra ordító gólhelyzet, vagy akár gól is eshet a másik oldalon. Hát igen, igen. Bár ugye, hogyha nem szemfüles a vagy nem hozzáértő a kameramon, akkor lehet, hogy a Liverpool negyedik nem lemaradunk, mert hogy az egy ilyen nagyon trükkösen és gyorsan elvédsített. Az egy elképesztő, az az, az az Alexander Arnoldnak egy olyan helyzet felismerése volt, ami egészen páratlan. Valaki be akart amire, akart. amire egyébként... Egy ha igaz... Igen? Halló? Halló? Lehet ide kapcsolódni? Igen. De a legőszintébben kérdezem, én annyira szeretnék magyar meccsekre elni? A polgármesterről tudom, hogy Nagyújpest rajongó. Ér, igen, voltam. Nem, nem, nem törtél végtelen szomorúsággal, mert múltkor volt egyébként egy ilyen erős kontraszt, hogy egy magyar bajnoki után volt, azt hiszem pont, pont egy B-jel Mintha másik sportágat nézne az ember. Igen, csak hát nem vagyok erre biztos, mondta a Winter, mondta, hogy nem biztos, hogy össze akarja hasonlítani, de végül is megnetlenül. Én, én nem akartam. Szomorúsága, hogy mondjam, tehát azt, az, hogy egy másik sport lenne, azt azért nem mondanám, de nyilvánvalóan nem. Jó, de akkor visszatérve... Nem, nem, nem tudjuk nem észrevenni, hogy más, más, Jó, más, más szinten ott a szögletnél. Igen. Hanem, hogy ha igazak azok a, a mondások, hogy a Liverpoolnál, ha nem is erre a szöglet kombinációra, de arra hogy a Barcelona az ilyen szögleteknél kicsit kényelmesen, sokat vitatkozva a bíróval, elelhúzzák, és úgymond tunyán készülnek fel a beadásokra, és erre tudatosan készültek, és állítólag fölkészítették a labdaszedő csapatot, hogy amikor a Liverpool jön pont rugással, tehát hogy szöglettel vagy, vagy, vagy kapuhoz közeli bedobással, akkor nagyon gyorsan adják oda a labdát, és ez látszik a felvételen, hogy meg is történik, tehát, hogy, hogy ilyen szinten... Jó, de azt is lehet profi... látni, hogy a pali át akarja engedni a szögletet egy másik embernek, majd visszarohan pár métert, vagy pár lépést tesznek. Hát na ez a helyzet felismerés, ez ami valószínűleg nem begyakorolt dolog, de lehet, hogy beszéltek arról, hogy, er, hogy ilyen helyzeteket keressenek. De nem reklamáltak nem tök... aztán emlékezetem szerint a barcelonaiak pedig. Hát az valami olyan szemfüles gól volt, miközben maga a gól is óriási gól volt, meg hát a helyzetfelismerés az tökéletes volt. Igen, Tehát tökéletes. ilyen pillanatai labdarúgásnak kevés van, mert, mert ez ugye nem, nem konkrétan a fociról szól, hanem arról, hogy az ember passzíva mit kell, hogy átlássan a pályán és utána hogy cselekszik. Egészen zseniális igen, igen, volt. Igen, igen, igen. És az ember csak visszatérve a, a, a telefonhoz, igen, abban bízik, hogy, hogy élőben, hazai pályán is fog ilyet látni. Ez, ennyit ennyit tudok mondani. Azért más. Mondjuk azt, hogy mennyi pénz, meg Stadionra kellek költeni, vagy nem, nem akarom magam az én alatásnál ködröt. De azért, ha megnézzük, hogy egy Liverpool, vagy pláne egy a Notabene, egy Paris saint mekkora bügyével dolgozik, hogy ez milyen nemzetközi multinacionális biznisz, de hatalmas nagy biznisz, amihez ugye tömegek kellenek, 90 ezer néző, meg 80, meg 60 ezer néző, Ma adott esetben minden bajnok. Én úgyhogy a harmadosztályban is olyan színvonalú érkezések legyenek, tehát van, van, van hova fejlődünk még, azt hiszem, de, de, de, de érdemes, mert szeretnék én még ilyet látni. Ez így még egy telefon és nem több. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, én meg az előző úriemberhez, aki valamikor fradista volt, és hogy nem tudja ezt nézni. Menjen ki egy fradi meccse, egészen más élőben, biztos vagyok benne, hogy megragadja most azért egy 10-15-20 ezer ember kiára fradi meccsekre. Én is tévében nem nagyon tudok nézni egy NB1-es meccset, mert megöl az unalom, viszont élőben egészen más ezt átélni. Én csak tanácsolni tudom neki, hogy menjen ki, hogyha, ha hall engem, akkor... Üzenem neki, ennyit szerettem, mondani. És hát fantasztikus volt ez a két este, amit ezek a, ez a négy csapat csinálhat, és tényleg kár, hogy négy csapat nem lehet, nem játszhat a döntött. Uh, foci, megünnepelték Görös Titi 80. születés napját. Igen, és akkor talán ez is átkötés lehet a telefonhoz. Uh, nyilván a, a, a, a hát hogy nagyon nem kell itt bemutatni senkinek. Egy 85. születésnapját ünnepeltük meg, ráadásul ugye a, a, a, a Barca-Liverpool meccs első fél idejét mi közösen néztük meg abban az étteremben, ahol ez az esemény zajlott. Nagyon-nagyon nagy öröm és büszkeség számomra, hogy ismerhetem őt, ahogy írtam is, sokat magával a régi nagy legendák úgymond befogadtak maguk közé. És persze nyilván ezek... Ilyenkor mindig, mindig előkerülnek a régi történetek, meg az akkori focinak és az akkori magyar sikereknek az összevesztése a mostanival. Nyilván ezt meg lehet tenni, és nagyon-nagyon jó, nagy élmény, mégsem érdemes megtenni, mert egészen más az a foci, meg ez a foci, amit most játszanak. De, de nagyon nagy élmény volt, és bízunk benne, hogy majd a 85 a 90 et Így a... legyen. Ahogy szokták mondani, más. A Facebook oldalán van egy bejegyzés, ami arról szól, hogy egyértelműen beigazolódott, hogy helyes döntés volt a szeretív szigeteknek a felszámolása Újpesten, hozzáteszem Újpesten is. Azt kérdezem, és ugye mellékelve vagyon egy fotó, azt kérdezem, hogy vagy, ezek a hulladékszigetek valódtak egy csődöt, vagy mondtak csődöt, vagy sokkal inkább a magyar lakosság, amely szemétlerakó helynek tekintette ezeket a helyeket, mert a kettő nem egy és ugyanaz. Hát pontosan így van, és azt a bejegyzésemet is sokan félreértették, tehát semmiféleképpen nem volt szándékomban kerületeket összehasonlítani egymással, vagy pláne más kerületnek a munkáját minősíteni, és itt a nyír rádió nyilvánosság előtt sem szeretném nagyon úgy általában a, a magyar lakosság, a lakosságot e, ilyen szép szóval élve bántani. De én azt gondolom, hogy nem a szelektív szigetek önmagukban mondtak csődöt, e, hanem azoknak a használata, azoknak a, a, a nem természetes és nem szabályszerű használata, amit nyilván polgártársaink, embertársaink e, követtek el, igen. De amióta, hát egy... egyébként... Igen? Hát, hogy amióta a házhoz menő szelektők, teljes főváros területén megvalósult, amióta az üvegvisszaváltásnak ugye, törvényi szabályozása van, hogy hol milyen boltokban kötelesek visszavenni ott, ahol az ember megvásárolja a vissza üveget, ott biztosítani is kell, hogy ezt vissza is lehessen adni. Azóta meg lehetett és meg is kellett véleményünk szerint hozni ezt a döntést. Ez egy vitatott döntés, mint minden olyan, ami, ami előnyökkel és hátrányokkal úgymond mérlegel jár, de összességében a közteretek állapot nagyságrendekkel javult. Kiállítás egy pont nyitott meg az App Újpesti rendezvénytérben Bertalan Tivadar Tivadargyemánt László és Remmel Imre kére a művész kiállítását nyitotta meg, a kiállítás maga május 7- és 29 -e között. látogathatunk a munkanapokon reggel 9 és délután 6 óra között. Javaslom mindenkinek, aki a kortárs magyar képzőművészet iránt érdeklődik, hogy látogasson el szelénk. Három olyan művészről van szó, akik kossuthziasok, számos egyéb nagyon komoly elismerés mellett minden ilyen és ami az újpestieknek kedves és szívünknek melegséget ad, hogy és a közösségünk megbecsülését is jelzi. A közösség által megbecsülését, hogy mindhárman három díszpolgárai, tehát egy önkívüli kiállítás, ahol három újpesti díszpolgárkos útzias művész, festőművész, látványtervező, illetve árdirektor illetve, illetve szobrát, keramikus művész kiállítását nézheti meg, jó szívvel ajánlom mindenkinek. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, állást a jövő héten folytatjuk további napot mindenki. Viszont Vinter <coughs> mondta, Zsoltot hallották, Újpest polgármesterét. A műsort az Újpesti Önkormányzat támogatta. Nagyjából 9 óra 10-ig tartunk, ez két Zeneszám lejátszását teszi lehetővé, egyet, amit már harmadszor fognak hallani a Bruce hallby és aztán pedig Petmetanyi jön 0614890999 és egy Ma a műsor lehetőséget biztosított arra, hogy önök véleményt formáljanak, erről arról amarról, és természetesen ezen felül is bármi, amit megosztani kívánnak, annak ajánlom, vagy annak érdekében ajánlom a két telefonszámot 061 valamint 0630 Május 13-án hétfőn este fél nyolctól nagyon messziről jött ember lesz az Aquarium Klub volt lokájában, Bakáccsal, Filipovval, Önökkel és velem a belépés dítalan, és az egy ról pedig gondolkodjanak úgy, hogy a sok éhes száj mellett idézőjelesen, vagy nem idézőjelesen ott van a civil rádió is. Hát nagyjából így. Well, what have we here? What do I see? I think someone's coming up to challenge. Holnap 418 tól Filippov Gábor fél 8-tól, Navracis Tibor 8 óra után karácsony Gergely a kép úgy nem jelzett vissza, mint egy új helyi István se egyelőre még és nagyjából valamkor 39 tájékán elköszönök a holnapi program nagyjából ezt kívánja meg tőlem aztán legközelebb hétfőn találkozunk 13-án hogy elzakatoljunk egészen május végéig június 3-án hétfőn nem lesz élőlebonyolítású kejfejjancsi de 4-én, 5-én és 6-án terveim szerint még igen a jövő hét 13-a 20-a, -a, 20 27-e 3 hét. 0618 kilenc és 0367 716 we've been putting a searching for azt szeretném kérdezni, te ismered Bess Hartut? Igen. Nekesnőt? Igen. Kevizzám, én aranybányához nyúlt, én nem ismertem ezt a hölgyet. Akkor nevében is örülök, hogy megismerkedtetek. Bár erre ő személyesen nem jogosított fel. Allow me to illustrate how we humbly will create A time for the shake and make it up And the village children levitate And the village children elevate And the village children levitate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 And the village children levitate and the village children elevate and the village children levitate Jó reggelt, bármiről lehet. Bármiről lehet. Jaj, de jó. Én vagyok a leveles ember, múlt a Igen. leveleimet, és most megyek hétvégén Ausztriába, és ott is visszaadom a leveleket, amit nekem írtak a gimnáziumban. Azt mondta is, a nőm nekem, amikor erről beszélgettünk, mert képzelje, be belopta magát a mi életünkbe, ő azt mondta, hogy ez neki rossz észük. Tehát, hogy valami olyasmit tesz, ami, ami, ami, ami egy negatív tartalommal bír. Hiszen visszaadni valamit a feladónak az egy olyan indulati töbletet jelent, amelyet ő nem ért. Hát ő lehet. Minden ember más. Hogyan reagáltak azok, akik megkapták? Hát, kevesen voltunk, és igazából a második általános osztálykori aki nekem nagyon tetszett, az a saj volt ott. Ö, aki elfogadta meg még egy másik ember. Ja, volt olyan, aki nem fogadt el? Nem. Ö, sok levél volt, és kevesen volt. Ja, értem. Tehát Tehát megmarad... le... hittem, hogy, Mi lesz azokkal? Hogy lesz, mint... Mi lesz azokkal? Mi lesz azokkal? Igen. Hát el, elrakják emlék. Nem, de, ők aki, nagy... a... nem, nem. Ami megmaradt. Azokat még félre raktam. Kérdeztem, hogy van-e ilyen osztálybizalmi, mert akkor rábíznám. Mert ki azért nem akarom dobni őket. Azokat hazavittem. Meddig? Szentendréig. Nem úgy. Mennyi fogja őket megőrizni? Hát sokáig. Sokáig. Majd a következő osztálytalálkozóig. Tehát abban a reményben nem... tartja meg, hogy egyszer visszaadhatja a feladónak. Így van, így De Ausztriában és... kifejezetten amiatt megy, hogy ezt visszaadja, vagy pedig másokat? Nem, nem, nem. Ott, ott ilyen baráti találkozó, én 11 és 16 éves korom között Ausztriában éltem, és ez a barátság megmaradt, és most ilyen évente, két évente összejövünk, egy 5-en. És tőlük is találtam leveleket, és azokat is el, hanem... De azok a levelek, azok szintén a betegségével voltak kapcsolatosak, vagy azok más levelek? Nem, azok már akkor én már... Jó, hát figyeljen, azért, azért, azért ki előhozza belőle a kis ördögöt, mert azért tudja mit, akkor társulhatna velem, Uh, én egyszer átgondoltam azt, hogy azt a levelezést, amit én elsősorban egyébként a Kalipszú Rádióban folytattam, azt nekem fel kéne dolgoznom. Azt gondolja el, hogy nekem otthon, valószínűleg az RKM-nek, ott van egy, egy ilyen szekrényszerűség, szerintem ott nekem nagyjából van ezer levelem. Tudja mit? Uh, ha lenne a kejfejelöccsenek egy békésebb periódusa, akkor elkezdhetném ezeket a leveleket részint felolvasni, részint pedig arra irányuló törekvésemnek hangot adni, hogy aki írta, bár az, az esetek zömében, mint ezek magyar rádiós levelek, ezek ugye túl vannak Budapest vételkörzetén, és egyébként is valószínű, hogy most hallgatnának, de ha netán véletlen, akkor se jut el hozzájuk, de azért berakta a kisördögöt a, kis a fülönből. Hát szerintem csodálatosak ezek a levelek. Jó, rendben nem van, tudja egy... mit, visszatérünk rá. Meglátjuk, hogy viszonyul hozzá a honpol. Két dolog is ott van a fejemben. Egyrészt, hogy egy éjszakai műsort csinálnék, és azzal váltanám fel a kejfejancsit. Ez nem egy konkrét terv. Egyelőre tudjuk meg, hogy meghosszabbítják-e majd ennek a rádiónak a szerződését. Én tízes skálán tízesre dolgozom ezen, hogy milyen módon nem árulom el belejtve, hogy se, se dolgozom, és azzal próbálom segíteni őket. Ez legyen az én édes titkom. Sok édes titkom van a rádióval kapcsolatban, amit nem kötök az önök orrára. A másik pedig az, hogy egy politika mentes műsort készítek. Nem agódom amiatt, hogy téma nélkül maradnánk 9 óra múlott 9 perc 0614890999 és 0 még 260 másodpercen át 0614890999 és nulla hat jó Köszönöm, utána hármat mondanom, kérlek hallgassanak, az egyik az most, amit az előbb beszéltettek ezek a levelezéseket, ki kéne adni könyvben? ez marha érdekes. Nem, nem, nem, nem, nem én abban sem vagyok, biztos, hogy az helyi leveleire van érdeklődés, amiket most kiadott, és amit dedikált nekem is ott maradt nála attól, hogy ezek a levelek, meg hát levél titok meg, meg Én szeretném igen? ilyeneket olvasni, Igen. De egyik a másik. Én nem vagyok egy nagy jazz rajongó, de te bizté igen. És a termináció filmben, biztos emlékszem 2004-től a spielberg a film Tom Hanks-tel, oda Benny Golzon miatt történt az egész, hogy elmenjen tő tőle egy autogramot a, a, a, a Tom Hanks, erről a film ez a vége. És kérlek szépen, most láttam, hogy június 3-án hétfőn este van Budapesti Jazz a Budapest Jazz Klubban Benny Goldman Kvártert fog játszani, képzeled 90 éves a, a bácsi, fantasztikus lehet, csak nem leszek kifonni, én tudja, hogy elmennék, még ha nem is értek hozzá a jazzra, de megnézzél már kíváncításból is, június harmadikán. Hol este? leszel? Berlinben vagyok akkor éppen, most szívesen lennék kifonni, elmennék. A harmadik pedig, ezt kérlek szépen, magyarázni, egy tegnap előtti mondatod volt, én ezt pontosan kiírtam és egy úr reagált rá, ami tényleg rosszul reagált, de kíváncsi lennék, hogy ez, ez mit jelent ez a mondatot, kiírtam. Azt mondja, szívesen visszavenném azt az erőmet, amit 2001-ben tulajdonítottak nekem, amit szerintem 2001-ben sem volt, de minden esetre tulajdonították nekem, és akkor visszafogottabban élnék vele, mint ahogy azt a kormányt teszi, már mármint ahogy az erejével bánik. Ez van jó lenne, hogyha én ezt én sem értem nagyon. Hát hogy ez, kérdezik, ez, ez, nem, ez nem túl bonyolult. Hát ugye akkor, amikor engem liberális élőszéknek tartottak, akkor nagyon sok dologban úgy tűnt, mint tényleg én fújnám a passzát szelet, és tényleg úgy volt, hogy az én megjegyzéseimre viszonylag sokan emlékeztek, és hát én emlékszem arra, hogy Kubatov Gábor figyelmét egyenesen úgy keltettem fel, mint aki azt mondtam, hogy eldöntöm a választásokat, ugye mondtam ilyet, és volt egy időszak, amikor tényleg úgy tűnt, hogy egyébként amit én szeretnék, az meg is valósul, természetesen ahhoz nekem olyan nagyon sok közöm nem volt, de jól hangzott, és nagyképűen ezt mondtam. Ami pedig az erőfitoktatást jelenti, az pedig az, hogy mindaz, ami ezzel kapcsolatos, az entrópia című, annak idején volt egy amerikai novellásgyűjtemény, és az arról szólt, hogy hogyan lehet szeretkezni, vagy tudom, mit csinálni egy űrhajóban, és arról volt szó, hogy ahhoz, hogy a felek egymást el tudják érni, ahhoz nagyon kevésékel kell mozogni, mert az ember minél hevesebben mozog, annál jobban lepattan az űrhajó első faláról. Magyarul hogy az embernek óvatosan kell navigálnia magát, hogy a másik közelébe jusson, akkor is, ha szerettkezik akar vele, akkor is, ha nem. Nem emlékszem rá pontosan, hogy ez ezzel Aha. volt -e kapcsolatos, ebben lehet, hogy tévedek, és ez pedig a saját megnyilvánulásaim hevességére mondtam, egybevetve a mostani kormányzat ö, intézkedéseinek hevességével. Nem volt abban semmi bonyolult. Aki félreértette, az hülye. Aki nem értette, az nem hülye. Te nem vagy hülye. Aki, azt én is olvastam, aki félreértette, de az nem félreértette, az másféleképpen akarta hallani. Higgyék el, a mondataimnak a 99%-a nem félreérthető. Ha valaki nem érti, akkor megkérdezi tőlem. Azok, aki véleményt formálnak a mondataimról, miközben nem értik, azok az én számomra szemetek. Dilétet nyomni és elveszteni őket. Űrhajóból kiesnek, űrszemét lesz belül. 30 másodperc maradt, akarnak vele élni? 22 másodperc. Élnek a lehetőséggel? Pedig a mai műsor nem volt lényegtelen. Számomra nem. És valószínűleg önök számára sem, ahogy ezt a hompola szoktam mondani önmagában, meg a Filipov, hogy nem telefonálnak, az nem jelenti azt, hogy ne hatott volna önökre. Van egy olyan része az életnek, amikor az ember jobban meg tud, vagy fel tud oldani magában dolgokat, hogyha arról beszél önökkel, már azt követően, hogy az előadás lebonyolódott, de ennek a hiánya nem akadályozhatja meg a jó emésztést. Hát további aranyköpésekkel majd holnap. Már ha lesz holnap. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. 9 óra 14 van, és az nem is 12, de most 9 óra 21-ig csak azért nem maradok, hogy 9 óra 21 legyen, maradnék, ha telefonálnának. Most erre emolok, addig valaki telefonál, beszélgetek vele, majd jön a szokott fordulat. Sajnálom azt a tollot. A betétje volt jó. Hát, ezzel a lehetőséggel se értek. Laci, te jössz! Önök a civil rádiót hallják.